duel nebo dialog. Pravidelná rozprava o českej politice. Dualo, dualo, dualo, dualo. Dobrý večer, milí naši poslucháči. Máme krátko po 20. hodine 30. minúte, to znamená, že keďže je voš štvrtok, tak sa vám v tomto čase hlásíme s ďalším dielom relácie, dualok československej, to relácie, ktorá sa ale prioritne zameriava na spoločensko-politické témy, ktoré sa dejú u našich susedov teda v Českej republike, ale ktorá napokon, ako už viete, lebo vždy vám to takto v úvode pripomínam, vždy viac či menej súvisí tá téma, ktorú tu rozoberáme aj so Slovenskom, lebo veď napokon máme napokon naozaj rovnaké starosti a radosti. No ale k veci. O čom, že to dnes bude? Toť otázka, ktorá iste v tejto chvíli zamestnáva mnohých z vás, ktorí ste si teda našli čas na našu dnešnú reláciu. Nuž. bude o niečom, kde bude pravidelný host tejto našej dvojhodinovky slova a hudby Petr Žantovský doslova, ako sa to tak hovorí, ako ryba vo vode. Lebo ako viete, Petr, je okrem iného mediálny analytik. On aj tú žurnalistiku vyučuje a tak mu celkom prirodzene nemohlo uniknúť to, čo sa udialo na českom mediálnom poli začiatkom tohto mesiaca. O čo konkrétne ide, to vám nebudem vysvetľovať. Ja nechám prehovoriť domácich, konkrétne z českej televízie si vypočujeme následujúci príspevok, ktorý nám vlastne O zřejmý tému dnešního večera. Jan Souček končí v čele České televize. Radní ho odvolali. Podle nich několikrát porušil zákon o ČT. Výhrady měly ke stylu komunikace s veřejností i ke zrušení některých pořadů. Odcházející ředitel rozhodnutí respektuje. Z důvody ale nesouhlasí. Na jednání rady ČT přichází dnes v pozici generálního ředitele naposledy s připraveným projevem a za velkého zájmu médií. Nejprve radní rozhodli o O dalších výtkách vůči Janu Součkovi. Jeho vystupování v médiích spojili s možnou ztrátou důvěry v instituci a kritizovali i další kroky šéfa ČT. On sám se hájil třeba tím, že je zajištěno stabilní financování nebo že bránil principy, na kterých veřejnoprávní médium stojí. Mám za to, že se podařilo odrazit nepřijatelné zásahy do autonomního manažerského a redakčního rozhodování a to v něj České televize. Bez toho, aby byla narušená její vnitřní integrita. Jan Souček zároveň obvinil dva radní z vydírání. Oni to odmítají. K rozhodnutí o jeho odvolání došlo po víc než dvouhodinové diskuzi. Hlasování bylo tajné. Hlasovací lístek, buď to označíte ano, ne, případně neoznačíte. Návrh podpořilo 15 ze 17 radních. Ve funkci tak souček končí po roce a půl. Počet těch lidí, kteřím to začalo vadit. To vystupování se zvyšoval právě v posledních dvou měsících. Takže ano, můžu to označit za hlavní chybu i na základě toho, že mi to sdělovali i moji kolegové v radě, i ty, kteří dřív před třeba Rada se rozhodla pro odvolání a, a já to rozporovat nebudu. Rada má najmenování nového generálního ředitele podle zákona tři měsíce. Zatím ČT povede šéf divize korporátních služeb Michal Fila. Uvažuji za nejdůležitější situaci uklidnit, aby ve veřejném mediálním prostoru byla Česká televize zmiňovaná v souvislosti s její kvalitní tvorbou, nikoli v souvislosti s debatou mezi zastupujícím generálním ředitelem a radou České televize. Uchazeči budou podávat přihlášky do 28. května. O novém šéfovi ČT rozhodne rada 18. června. Eliška Záleská, Česká televize. No, tak jste to míli naši poslucháči počuli v České republike odvolali 6. respektíve 7. mája tohto roka generálneho riaditeľa tamojšie verejnoprávnej televízie. A ako som už spomínal, je celkom zrejme a očakávateľné, že Petr Žantovský si nemohol nechať ujsť príležitosť okomentovať túto udalosť, ktorá síce možno. Tu u nás na Slovensku nerezonovala tak intenzívne, ako u našich susedov v Českej republike, ale na strane druhej opäť sa ukázalo, že aj táto dnešná téma má súvisť so Slovenskom. Totižto aj u nás sa diali v týchto dňoch zmeny vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, len teda s tou drobnou zmenou, že u nás sa neodvolávalo, ale naopak menovalo. U nás máme novú generálnu riaditeľku STVR, ktorou sa stala Martina Flašíková, už samotné to priezvisko, čo si naznačuje. Nož, áno, je to dcéra e, už dnes teda nežijúceho slovenského podnikateľa, mediálneho mága, zakladateľa strany Smerfedora Flašíka. No a tak ako v Českej republike sa zniesla vlna kritiky na adresu odchádzajúceho generálneho riaditeľa Jana Součka, tak pre zmenu sa zniesla vlna kritiky aj na hlavu nastupujúcej generálnej riaditeľky Flašíkovej, ktorá sa okrem iného blísla výrokom, že nie je úlohou verejnoprávneho spravodajstva zvestovať jedinú pravdu, jeho úlohou je otvárať priestor pravdám mnohým, tak aby sa divák či poslucháč dokázal v slobode rozhodnúť, porozumieť a dôverovať. No tak po tomto jej výroku asi už tušíte, milí naši poslucháči, z ktorej strany sa mohla na jej hlavu zniesť spomínaná kritika. No už takto je to u nás na Slovensku, ale keďže sme v relácii dualog, ktorá ako som už teda naznačil, hoď je to československá relácia, ale vždy ten príjem tých tém samozrejme je uh, a ten dôraz dávame na Českú republiku, tak budeme my dnes uh, sa zaoberať predovšetkým tým, čo sa udialo v Českej republike v súvislosti s tamojšou českou televíziou. Petra Žantovského som už viackrát v tomto svojom úvode spomenul, tak hádam by sa asi aj patrilo ho rovno privítať a zároveň ho teda ale aj jedným dýchom vyzvať, nech nám zároveň prezradí aj to, kto bude dnes večer jeho partnerom k tejto téme. Ja teda len ako predznamenám a poviem len toľko, že Budeme tu mať po dlhšej dobe jednu, jednu premiéru, hostovskú premiéru. Ešte sme ho v relácii Dualog nemali. Tak ja sa z toho vždy teším, keď sú tu noví ľudia, ale nech to teda povie Petr Žantovský. Tak Peťo, ak všetko funguje a technika funguje, tak ťa veľmi pekne vítam. Dobrý večer. Dobrý večer. Dúfam, že funguje. Chcem slyšet. Chcem slyšet. Si. Tak to je výborné. Takže zdravím, co mučení, bojuji s tebe. Zdravím všechny naše milé posluchačky a posluchače. A také, jak je mou milou povinností, zdravím našeho premiérového hosta vám, že ne, naposledy člověka, který, ty si mě tady nějak prvé charakterizoval jako člověka, jako z insidera, který si nemůže nechat ujít, komentovat tyto události. Já myslím, že ještě větším insiderem, speciálně na téma České televize, je náš dnešní host Petr Bohuš, dlouholetý šéf Ostravského spravodajství potom v Praze a člověk, který v České televize stával za let. A, a udělal s ní také asi řadu zajímavých zkušeností, o které se možná podělí. Dneska stojí daleko od ní a, a myslím si, že v poměrně kritickém postavení, ale protože je to člověk, o kterém vím, že e, s tou televizí prožil možná nejvíc ze všech mých známých takhle soustavně, tak jsem byl strašně rád, že přijáme pozvání a takže, Petě, vítám tě na našich vlnách, bych tak řekl. Ahoj, do, dobrý večer, zdravím všechny, děkuji moc za pozvání a doufám, že som slyšet. Áno, ste, ste, ste slyšet, to nás samozrejme veľmi teší, že teda v prvom rade, že technika funguje, v druhom rade, že tá z vás tu teda máme dnes a ja naozaj musím povedať, že ja sa všeobecne vždy teším z toho, keď tu máme v tejto relácii premiéru hostovskú, ale dnes teda naozaj, nech teda to neznes, že sa nejako prehna, ale myslím to úprimne a vážne, je, dnes cítim aj ako veľký rešpekt pred vami, lebo čak už, čo to naznačil Petr Žantovský, vy ste naozaj človek, ktorý spoluzakladal Česku televíziu, pôsobili ste na tých šéfredaktorských postoch, zároveň programový riaditeľ televízie teatry slovenskej, máte toho kopec za sebou, či už teda moderovaných relácií a tak podobne. Zároveň treba povedať, že dnes vediete, internetový portál Modrý jeleň a zároveň to, čo mnohí o vás možno budú vedieť, keď teda poviem podujatie e, zuberecké chodničky, tak mnohým možno v tejto chvíli svitne to vlastne také podujatie, kde sa vedú vzájomné diskusie, prednášky a výmeny názorov medzi účastníkmi z Českej republiky a zo Slovenska. Takže ja si to naozaj veľmi vážim, že ste tu dnes, pán Bohuš... E, tejto našej relácie, cítim rešpekt pred človekom, ktorý v tej mediálnej sfére si naozaj odkrútil svoje. A mne je mimoriadne sympatické, ale však o tom sa porozprávame po pesničke, mne je mimoriadne sympatické, že z tohto sveta vy ste vlastne sa zniesli túto dole ku nám, do tohto nášho podsvetia príšerného, strašného, alternatívneho, vraj konšpiračného a nebezpečného. Ale teda samozrejme vraj. A mne je to teda mimoriadne sympatické, lebo toto sa len tak nevidí. Viete? Čiže preto ja sa dnes naozaj veľmi teším aj, čo sa od vás dozviem. A nie len ja, ale aj naši poslucháči. Takže to asi snať takto na úvod. No a čo by som povedal ešte je, že aj to poslucháči nakoniec vedia, že táto relácia je kontaktná, ale pripomeniem im, že ak by ste chceli nejakým spôsobom zareagovať na to, o čom sa tu dnes budeme s pánom Bohušom a takisto aj s Petrom Žatovským zhovárať. Ak už to bude teda či nejaký názor alebo otázka, ktorú budete chcieť položiť, tak môžete písať maili od tejto chvíle na adresu studiozavinačslobodnýsielací.k. Môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Štandardne to robíme takže potom v tej záverečnej polhodinke čítame vaše maily a ak bude aj prípadne nejaká tá telefonická otázka, tak číslo je 048 381 01 01 tiež vybavili v tej záverečnej polhodinke. Ja už len teda dodám, že mám nerušené počúvanie pre Zbansko-Bistrického štúdia Boris Koroni a zároveň ešte skôr ako sa pustíme do debaty. Petr Žantovský vždy má v úvode tejto relácie takú milú povinnosť, že on nám jednak predstaví hudobného hostia večera a zároveň si zahráme aj prvý kúsok hudobný. Takže, Peťo, opäť prichádza tvoj čas. <laughs> Nech sa ti páči, povedz nás, že čo si dnes vybral to ešte vzpomíná tú písničku ako a kontetu. Teď prichází to a chvíle, teď nahráva ti čas. Áno. Tu vysok púd slušne neuhnula tému A tak dále. Už víš, kolik to stojí. No to by sa nám inak hodilo dnes do tejto našej témy. No práve, preto mne to tak napadlo, to je slavná americká odborářská písnička «Witchside Arrylón», ze 30. let, kterou pak proslavil PTC A to jen tak na oba, na okraj. Um, jinak mimochodem, když jsme u těch písniček nevím, zda poslouchali naši posluchači ještě tu chvíli před relací dualog, tak jste mě hoši v Blanské Bystřici udělali strašnou radost, že jste mi pustili vlastu redla a speciálně písničku Hrála mi Juli, kterou mám strašně rád Ta je taková hodně, hodně o životě a tom všem, co jsme zažili a mě, co už nás nepotká, je, je navzdory tomu, že vypadá velmi zábavně, tak je velmi moudrá. A to je možná tak trošku i snaha toho našeho pořadu. Teď moje povinnost. Já jsem je, už párkrát se mi to tady podařilo, že jsem objevil pro dualog je, fungo nového interpreta, písnička a skladatele, autora, pásníka, E, tentokrát se na mě před nějakými pár měsíci obrátil nějaký člověk, který mailem našel si na mě spojení, začali jsme si psát e, a on se pak svěřil, je to mimořádně skromný člověk, e, to konec konců, sami, e, jak, jak pěkný písničky píše, jak, jak mě skromně o nich psal mě tehdy tak jako řekl bych nesměle tak to je to správné slovo a ten člověk se jmenuje Jan Číška. Nikoliv z Trosnova, stresno, ale z Prahy, pokud vím. E, pak jsem ho viděl jednou, e, nedávném, je dva měsíce poprvé v životě, na vlastní oči, na nějakém setkání očrátů. Věnová mi svoje CD, který jsem natočil vlastně vlastní oži. A já jsem musím říct, si, po velmi dlouhé době padl na záda, e, protože jsem nečekal, že můj milovaný Karel Karel najde v této zemi následovníka. Jistě, že není to, e, není to plagiát, není to, není to opisovač, není to e, kopí i kopírka. Je to svébytný autor, který má svébytné názory, ale vyslovuje je podobně jednoznačně a podobně nevybíravě jako Karel kdysi. A já jsem z toho měl strašnou radost, takže z té desky Jana Žižky som vybral 4 piesničky a ta prvá je hnetka z ktorých bych úplne kvetci menuje sa říkali v televízi. Tak ideme si vypočuť prvý kúsok hudobný a po piesnička, ako to robíme štandardne, sa už pustíme do našej debaty. Takže len pripomínam vážení poslucháči, maily ak chcete môžete písať a v záverečné polhodínke budeme ich čítať. Jak třeba navěc hledět, s kým se můžu kamarádit, s kým u stolu mám sedět, řekli mi, co pravda je i co zrovna není, čemu třeba klanět se a co je kození, Říkali mi v televizi: ti objektivní bystří, že stačí poslat obulus a oni za nás myslí, jen oni za ty roky vědí, co divák všechno snese. Jak na ty darebáky, co myslí bez koncese Ona, ta naše televize, ta nám nikdy nelže Zprávař už vám vysvětlí, že brnem teče temže Že tekla teče, bude téct, tak bude tomu vždycky Neptejte se, přemýšlejte, ale jen pro demokraticky Říkali mi v televizi, jak třeba na věc hledět S kým se můžem kamarádit, s kým za stolem mám sedět Řekli mi, co pravda je, i co zrovna není Komu třeba klanět se, i co je k odsouzení A v polích klíší oseň A řeky krajem plynou a Jakub píše hlášení lámanou angličtinou. A Martin píše hlášení lámanou bruselštinou. A další píší hlášení. No, musím povedať, že keby sme podľa mňa v tejto chvíli skončili tak by sa nič strašné nestalo, lebo Peťo touto pesničkou prvou, ktorú nám vybral vlastne povedal všetko podstatné. Aj keď teda myslím, že o kauze Generálneho riaditeľa Českej televízie by ste sa zase až tak veľa nedozvedeli, lebo to ešte teda máme v pláne rozobrať, ale pointa a podstata toho všetkého asi, o čom sa tu dnes budeme zhovárať, bola touto pesničkou naozaj povedaná a bol to skvelý výkop 5 do tejto našej debaty. Musím ťa teda naozaj pochváliť za ten dnešný výber, nie že by tie minulé boli zlé, ale dnes si to trafil touto pesničkou úplne parádne. No keď ťa 5 Dúfam, zpo... no. že za to dostanú pochvalu pred trojrozvinutou zástavu lebo... Nieco takové, je sedmastou jednotkov, jo. Áno, presne tak. Tak tú rozprestretú zástravu, to už myslím, že raz bolo, tak už nie je problém druhýkrát takúto pochvalu ti dať. Takže uvidíme, či to bude rozprestretá vlajka, ale robilo sa to aj pred naštartovanou vetrieskou, myslím. Takže ešte rozhodnem, čo z tohto vyberieme. <súdňujem> no, Peťo, my sa poznáme dlho, takže ja si hádam snáď, môžem dovoliť povedať, že sa na mňa nenahneváš, keď túto debatu začnem najskôr pánom Bohušom, že by som teda dal pár otázok jemu a potom nie, že by si sa k tomu, o čom sa budeme zhovárať, nemohol pripojiť, ale chcel by som možno trošku pána Bohuša viacej predstaviť našim poslucháčom tejto relácie, čo to zaznelo už teda v tom úvode a naozaj toto je otázka, ktorá mne sa proste v úvode tejto relácie tlačí na jazyk a síce to, čo som už naznačil, pán Boh už iste naozaj ojedineli zjavu ono sa nestáva bežne, aby sa na stranu, ak to tak môžem povedať, alternatívnych médií, ak to teraz neprehnane, tak ma opravte, ale aby sa na, na stranu alternatívnych médií postavil človek ako vy. Treba povedať, vy ste človek, ktorý vyštudoval žurnalistiku, vy ste pôsobili, ako sme už teda povedali, naozaj v tých, a či, či teda komerčných médiách ako teatry, kde ste boli programoviriete, v Českej televízie, verejnoprávnej, šéfredaktorskej šéf posty, proste a dobre, vy ste za v tom v, tom, v tej žurnalistike dotýkali tých najvyšších postov, ak to tak môžem povedať. A, a keby, ste, keby, ste, keby ste nerobili zbytočne problémy, tak ste si dnes mohli ten e, život celkom pekne užívať. E, vy by ste podľa všetkého dnes si užívali slávu v tom mainstreame. Zrejme by vás mainstream zahrnul rôznymi pozornosťami. Zrejme by ste boli ovenčení už dnes teda mnohými oceneniami, lebo to sa tak robí. No ale vy ste, namiesto toho, mám taký pocit, že začali inklinovať k tej alternatíve a ste si týmto, ja vám to asi nemusím nejak prizvukovať, podľa mňa to už ste sami na sebe pocitili, že ste si týmto vlastne dobrovoľne vybrali nepohodlie. Takže mi prosím vás vysvetlite, že prečo ste to urobili. To nedáva veľmi logiku toto. No, no. Tak... Já jsem v podstatě odešel z mainstreamu v době ještě, když jsem o alternativě vůbec nic nevěděl a když jsem ani nevěděl, že se sám stanu jedním z těch, o kterých se takhle takto, takto mluví a že založím modrého Jelena. Já jsem v podstatě ani neodcházel povětšinou z televizí, že bych měl nějaké problémy, ale naopak, že eh, ti mína řízení, kteří tam byli, v Praze, v Bratislavě a svým způsobem i v, i v Ostravě chtěli, abych tam zůstal, abych zůstal jako šéf-redaktor publicistiky v Praze, abych zůstal jako programový ředitel v Bratislavě a v podstatě mi i svého času nabízeli, abych se stal ředitelem studia v Ostravě regionálního nebo abych tam byl alespoň jako programový ředitel a intuitivně musím říct, že jsem tehdy vždy volil to, že jsem odešel asi z toho posledního místa z, z Bratislavy, z toho titulu, že už jsem tenkrát silně sám na sobě pocitoval stereotypizaci médií, to znamená, že všichni dělali všechno stejně, že uchupovali stejná témata, zpracovávali je stejným způsobem a v té době, kdy jsem ještě ani o alternativních médiích, nejenom, že nic nevěděl, ale ani nebyla tak rozvinutá, jako jsou dnes, tak jsem netušil, že je možné něco takového dělat a jít si svou cestou a jako jednotlivec jsem měl pocit, že člověk s tím schop, není schopen sám nic dělat, že když se sejdete se svými kolegy každý den ráno na poradě v redakci a lidé Redaktoři říkají, já co den předtím, nebo v ten den, co psalo Smečko a večer vysílala Markýza, měli bychom to udělat také a, a tohle se točilo pořád dokola, tak to je něco, co už jako mě unavovalo nebo nebyl jsem s tím spokojen a ahoj, svým způsobem podobně to probíhalo předtím i v té české, české televizi, tady ta stereotypizace a jsem měl to štěstí, tu možnost, že když jsem byl regionálním syndikem moravskosleského kraje, neboli takovým jakýmsi uh, zástupcem za ten region uh, novinářů České republiky, tak uh, jsem byl i zároveň členem správní rady Stejně jako Petr Žantovský, se kterým jsem se tehdy v těch 90. letech právě v Praze poznal na takových těch tvořících jednáních, jako kdy se tam kompilovaly ty etické kodexy z těch německých a francouzských a možná britských stanov, takový kompilát. Petr mě určitě jako... Odborník velký teoretik doplní, tak jsem měl radost upřímnou z toho, že můžeme budovat nový svět v těch 90. letech, kdy jsem zažil upřímnou svobodu slova. Nikdo nám do té práce nekecal, nezasahoval a, a mohli jsme tvořit. A tak jsme tvořili nejenom, nejenom stanový etický kodex novináře, který dodnes je platný v, u syndikátu novinářů a přejímají ho i další redakce, ale že jsme mohli tvořit i ty nové pořady a redakce. Zažil jsem několikrou revoluci technologickou, kdy jsme přecházeli z různých zařízení na jiná. A zažil jsem velké povodně v, v moravskosleském kraji nebo na Moravě vůbec v době, kdy ještě nebyly mobilní telefony a spojovali jsme se, tenkrát byli ještě pagery, myslím, jako novinka, nebyly ani pořádné počítače, byly první šese dvojky, takže jsme psali na psacích strojích a vysílali jsme několik dnů, každou hodinu, takže zažívali jsme různé zkušenosti, investigativní publicistiku jsme budovali v 90. letech. Já jsem dokonce zažil ještě československou televizi, protože jsem nastoupil do tehdejší československé televize v roce 91, takže ještě kousíček. Dokonce jsem zažil osobně chvíli, kdy se pan tehdy premiér, myslím, že byl premiér v té době, Klaus, dozvěděl, když byl u nás ve studiu Ostravském a šel na večerní nějaký vstup živý do vysílání celostátního, tak se po chodbě z maskerny dozvěděl, že tehdejší poslanecká sněmovna myslím, odhlasovala to, že bude Česká televize veřejnoprávní, tak se tomu strašně divil a nebyl s tím spokojen. Já jsem tomu v té době vůbec nerozuměl, v, v čem ten problém spočívá, tak jak to třeba sledují dneska. Takže jako zážitku byla spousta, ale abych dopověděl toto rozhodnutí odchodu nebo přechodu k alternativě, tak v podstatě v podstatě po těch, já nevím, 10, 12 nebo 15 letech, teď nevím přesně z hlavy, kolik jich bylo, jsem pocitoval už v sobě, možná ano, bylo jich více určitě, protože jsem odcházel z mainstreamu v roce 2011, tak, tak jsem pocitoval, že že ten svět se zužuje, té svobody, že je stále více provázaný politikou, ekonomikou, nějakými kontakty mezi těmi lidmi na různých úrovních a, a zároveň i tou stereotypizaci médií. Já jsem volil úplný odchod a založil jsem dětskou redakci SoloKapr, protože jsem si chtěl jít stále svou vlastní cestou, Už jsem tam nenacházel nic nového, v čem bych mohl tvořit, pomohl jsem, s čím jsem pomohl, a viděl jsem svoji šanci, jako jak bych se mohl v životě uplatnit tak, abych byl potřebný pro druhé lidi v tom smyslu, že jsem začal pomáhat mladým lidem na základních školách, středoškolákům, vysokoškolákům, že jsem dělal různé semináře, vedl jsem mimoškolní vzdělávání, jako kroužky v létě tábory a podobně. No a tu televizi jsem úplně vypnul, protože jsem zjistil, že má takové negativní vibrace v sobě, když je zapnutá zvláště na večer, tak jak to lidé dělají, že hmm. si zapnou ty zprávy a mají je někde v pozadí a, a, a že vlastně je to takový jako nepříjemný hluk, tak jsem ji úplně vypnul někdy možná potom v roce 2011. A musím teda ještě dodat, že jsem měl i krásné chvíle v, v té Trojice v Bratislavě a mohl jsem poměřovat právě, že českou veřejnoprávní televizi a zároveň i v podstatě komerční soukromou televizi, kterou byla, asi stále určitě je ta trojka v Bratislavě. A zažil jsem tam také svobodu, jo, tam tehdejší majitel nebo majitele nám do toho nijak nemluvili, ale bohužel ta nesvoboda spočívala v té autocenzuře, že lidé, jak už jsem naznačil, jako dělali ta stejná témata a víceméně zpracovávali stejným způsobem a nebyla, nebyla odvaha nebo možnost nějakého vybočení dělat si to jinak, tak jak svobodně se třeba dneska rozhodujete na svobodném vysílači nebo kdykoliv jinde v alternativě, co si budete dělat. No a a tak jsem vlastně, jakoby to ukončil. Věnoval jsem se teda těm dětem. Měl jsem redakci, dětskou redakci. Soloka, se jmenovala, a když začal covid, tak jsem zjistil že bych potřeboval taky nějaké informace o té hrozné nemoci, co se tady jako na nás valí a nic jsem o ní nevěděl. Zapnul mm -hmm. jsem si televizi, byl jsem vyděšený, tak jako mnoho lidí ostatních a očekával jsem nějakou diskuzi na to téma. Nebyl jsem poučen vůbec o nějakých ko o ko konceptuálních věcech, o, o nějakém řízení státu nebo nadnárodním řízení a globálním řízení a tak dále, čemu mnozí se brání a říkají tomu konspirace. A tak jsem vlastně začal, začal, jsem sledovat nejprve, nejprve ty televize, média a se sděšením jsem zjistil, že vlastně redaktor, pamatuju si dodnes redaktora, on dnes je, dnes je shorou i moderátorem hlavní pravorejské relace události v české televizi, kdy začal covid, tak lítal po té louce někde na tom Valašsku nebo kde a na tom pohraničí Československém a Křičel po lidech, že nemají jezdit přes tu louku těmi auty. A ti lidé jenom, buď Češi nebo Slováci, z jedné strany na druhou se jenom chtěli dostat z práce domů, nic víc, že? A nebo, nebo šli na své hospodářství, nebo na pole a podobně. A on je, on je takhle napomínal, místo toho, aby se je snažil pochopit, a zkoumal, co vlastně způsobují vlády tím, že uzavřeli ty hranice, že znemožnili kontakt rodinám československým a tak vlastně tam dělal toho policajta. A teď jsem viděl, že vlastně není žádná diskuze v médiích, že bychom společně hledali, jak nejlépe se ubránit covidu, jak nejlépe udělat opatření, abychom byli chráněni. A že se přebírala jenom dogmata a tím, že já jsem vlastně měl velké kontakty i na tu slovenskou stranu a mám mm. i soukromé <kli> do A byl jsem jí pracovní a... Jezdil jsem tam spoustu let jako porodce lokálních televizí Slovenské republiky Lotos do Martina, takže jsem znal, jako více méně znám dodnes dnes, v okolností, teď v sobotu jednu na jedno takové setkání milé, se svými jako bývalými kolegy z těch lokálních televizí a a e, tak, tak jsem díky tomu kontaktu e, jsem mohl poměřovat, nebo měl jsem ten zájem, abych sledoval obě dvě země. A teď jsem zjistil, že politici, ať už České nebo Slovenské republiky, říkají v jedné chvíli úplně stejné věty ke covidu, jako kdyby měli manuál, jo, čemuž jsem jako nechtěl věřit, že něco takového může být. No a tak jsem začal studovat, začal jsem hledat zahraniční prameny, a začal jsem zjišťovat, že jsou nějaké odpovědi na mnohé otázky, ale nevidím je v těch médiích oficiálních mainstreamů, mm -hmm. ani české televizi, ani slovenské televizi, tak jsem tady chodil nervózně po obýváku svém doma a říkal jsem si, jak já bych mohl přispět společnosti tím, abychom odkrývali ty, ty dotazy a uměli si na ně odpovídat. A založil jsem Modrého Jelena, protože mi nenapadlo nic jiného, než že bych začal dělat rozbory toho, co si myslím, že v té televizi není úplně správně, že na co se redaktoři neptají a mohli by se ptát a co naopak že manipulují a, a podobně. A, a tak vlastně vznikl modrý Jelena. V tu chvíli jako měl jsem, měl jsem těžko v sobě, jakože bych měl začít hodnotit nebo rozebírat práci svých kolegů, které dodnes já znám, některé no. z nich jsem, byl jsem s nimi v kontaktu, byl jsem dokonce i šefredaktorem, třeba i nadřízeným a podobně a teď jako rozebírat jejich práci, ale ve chvíli, kdy jsem toto udělal poprvé, tak mi spadl velký kámen ze srdce začal jsem věřit tomu, co dělám v kontrastu s tím, co jsem viděl na té obrazovce a, a takhle to vlastně dělám dodnes a, a z tohoto důvodu já jsem se ocitl jakoby v té alternativě a velmi mě to baví uh, to sledovat z těch obou stran, protože ano, opravdu, to máte pravdu, pěkně jste to řekl na ovo, za to, že vlastně tu zkušenost takovou by hlubší z obou stran asi možná opravdu má neúplně každý. Mm. No Inak mimochodom, keď spomínate Modrého Jelenia a to, že vy podrubujete kritike tých novinárov, ako robíme vlastne tie príspevky, aj ten úvodný príspevok, ktorý som pustil z ČT, tak ten ste tiež rozobrali u vás na vašom portáli. A k tomu sa možno dostaneme. Ale teda pochopil som to tak, že vy ste vlastne človek, ktorý sa v tej žurnalistike dotýkal výšina, potom ste nakoniec zistili, že vlastne je to svet, kde nám začína myznúť sloboda slova, kde nejaká tá nastupa, vstupujúca totalita sa hádam začína objavovať a manipulácie a podobné veci. Prišlo sklávanie, odchod a teraz takéto užívanie si tohto nášho sveta. No, Peťo, ty počí, ale to asi budeš so mnou súhlasiť, že toto sa naozaj nevidí často, takéto veci. Čo, Peťo? No, možná jo, možná ne. Já bych možná k tomu předal pár příkladů. Ehm, na slovenské straně existují lidé jako Lubo Hudo. Pavel Kapusta a spousta dalších, e, konec jsou ty Boris taky, prošli jste takovými těmi normálními v úvozovkách médii a skončili jste v té alternativě, protože jste pršli o svobodu slova. To je něco, co novinář, pokud je novinářem, snáší velice špatně. Petr to tady řek hovice ve chvíli, kdy ve chvíli, kdy začal pozorovat, jak všichni myslí u a, a jednostranně a, a tak jako naučeně, jako podle Four shiftu hezky česky řečeno, tak, tak je něco špatně, protože přece každý má své informace, každý má svoji hlavu a každý může vytvořit nějaký úhel pohledu, nějakou optiku a ty optiky se pak mají střetávat. A když potom vidíš televizi v české televizi třeba a teď si řeknu téma Rusko. A teď je tam diskusní pořad, velký diskusní pořad na téma Rusko. <laughs> A tam sedí Aleksej Mitrofanov, <laughs> eh, Aleksandr, Mitrofanov, Michail Romancov, který se už nechal přeměnovat na Michala, a Jefim Fischtein. Tři bývalí e, obyvatele té velké země na východě, který s tou zemí mají nějaký otevřený účet e, osobní a já nebudu soudit, jaký a nic mi do toho není, ale každopádně je nelze nazvat objektivními nebo jedinými e, pravdodárci ve věci Rusko, tak mám za to, že ta televize opravdu pokročila někam, kde už nás nepotřebuje. Ona to dává na jevo docela. Jasně, Petr odešel 2011, já jsem odešel e, z těchto kruhů v podstatě ve stejné době, já jsem až do roku 2010 v České televize moderoval před půlnocí, který tehdy vymyslel, tehdy ještě pracující zde nějak později se začal věnovat pouze svým dálibám a, a, a počítání, počítání výplat, e, ale v té době ještě měl docela nápady, vtip a Já dalo se s ním mluvit. A měslel takový moc hezký formát, který jsem měl FIT Půlnocí a jeho smyslem bylo, on říkal, dnevěk, to byl můj spoužák z fakulty, kdy si někde rok plus, minus, vejští, nevím. A on říkal, no, my to děláme vždycky furt stejně, to jsou ty mluvící hlavy. Pozor, to říkal šéf zpravodajství české televize jednu dobu. Uh, a dneska už by to neřek samozřejmě, nikdy. Uh, ale tehdy jo. A říkal, tak jako zkusíme udělat formát, kde budou mluvit úplně jiný lidi, úplně jinak. Budou se ptát jiných lidí na jiný věci. To je něco, kvůli čemu taky jako vyhrál a zároveň prohrál Jan Couček, k tomu se později dostaneme. Okay. A udělat tedy formát před půlnocí nebo půlhodinová e, live. Uh, takový interview, relace, uh, kde uh, se každý den střídal jiný uh, moderátor novinář. Uh, Martin Komárek, Karel s Saša Mitrofanov, uh, já a ještě jedna kolegyně, vzpomněl bych si Iveta Kováčová, uh, vynikající romská zpěvačka a moderátorka Prima uh, A bylo to naprosto o něčem jiném, než ty mluvící hlavy univerzálně čtoucí ze čtečky, ty otázky. A fungovalo to takhle asi, já nevím, Tři roky, čtyři, pět. Bylo to hezké období, přesně potřebuji to, co říkal Petr, by mm. bylo to období, kde nám do toho nikdo nekecal, kdy jsme mohli vést svobodné rozhovory a ten divák z toho něco měl a pak se to posoudil s něčím jiným zdrojem a mohl moh si udělat svůj vlastní názo. Konec konců, to je obsah paragrafu 2 zákona o českém rozhazce i české televizi. Ten text je v podstatě stejný, kde se definuje ta veřejná služba v médiích. A to podstatné, co tam stojí, je, že mají poskytovat a pluralitní pro proto aby si mohl každý občan e, vytvořit svůj vlastní názor. Tohle to začalo mizet, odešel šámal. Uh, a já mám pocit, že to bylo taky do té teátověky zrovna v té době a, mě, a nastoupil tam Milan Friedrich na jeho místo a Milan je sice rozšafný člověk dneska je to jeden z kandidátů na generálního ředitele ale není to člověk, který by byl úplně zatížen na to pracovat od rána do večera, když to řeknu politicky korektně, a nechal ty věci plnout tak jako samovolně. Což znamenalo, že spadla ta dramaturgie na nějaká 20-letá děvčata někde pod ním hluboce a jednou mi zavolala taková nějaká svačná produční a říká, víte pane Žentovský, my jsme se tady tak jako o tom bavili a vy kladete takový divný otázky, Já, a vy, jako, bylo by dobrý, kdybyste třeba jako, podívejte se někdy jako, na tu spazmu, co vám máte před očima a poslouchejte toho režiséra, co vám přitá doucha. Mm. My vám ty otázky budeme říkat a vy je položíte tomu hostovi. Mm. Já jsem říkal, ale milá slečno, to nemyslíte vážně. Teď pan Šáma to vymyslel právě proto, aby to bylo jiný, aby, aby, ne, aby a proto je to před půlnocí, protože je to jenom pro který to opravdu zajímá, tak to po mně nechtějte je to a dělá mluvící hlava to já, já, berte to jakže třeba neumím číst, jo, ale umím se ptát, jo no, tak to zkusila jednou dvakrát e, ve finále na mě nějaký velice rozčilený režisér do ucha je v proběhu toho podhledu a když to máte live, tak to je teda obzvláště potěšující. Jo, a tak já jsem se nedal, no tak pak potom té, této zkušenosti jsem tu televizi opustil navždy. A, a nějak mi potom není líto, A nebyl jsem tam zdaleka v těch vysokých funkcích jako Petr. Pro něj to musel být mnohem horší pocit, zklamání z něčeho, na čem celý kus života pracuješ a, a najednou, najednou ti to vezme nějaká stupidní politická objednávka a, a, ne, a ne, ty jsi vůčení vlastně bezmocný. Jo. Já si Petra vážím za to, že se po nějakém tom, teď to tady líčil, tak to nebudu opakovat, v podstatě po dekádě vzedmul a, a, a zahájil e, novou éru e, český v podstatě komentovaný investigace. E, a já si toho jeho modrého nás strašně poštím a strašně si ho protože je to dílo profesionála. E, my máme spoustu alternativních novinářů na různých webech, youtubech, nevím kde čem, ale jejich problém je ten, že jsou to nadšenci, ale jsou to e, často amater en aide vědí, že je nutný vyzdrojovat každou informaci nejlépe ze dvou, tří dojů. A, tak, a tak jako podlehnou občas i takové enfázy, nebo takové nadšení, že něco je jinak nebo něco se dozvědí jinak, než jim to sázejí ty mainstreamy. A tak to hnedka do dovidí. E, to je sice milý, ale, ale vlastně to škodí e, věci. Petr tohle nedělá, Petr má svý věci vyzdrojovaný a jak je naučený nakonec z těch z té české televize a je to pambu za za to. Jenom, Petře, jestli můžu dovolit si otázku, já jsem ti nikdy položil, tak takhle zneužiju slobodný no. vysvělač. Prosím no, no. tě, proč se to jmenuje Modrý <laughs> jelen? Modrý jelen proto, když jsem viděl, jak se ty dvě skupiny lidí hádají mezi sebou, vaxeři a antivaxeři, abych to tak jako zjednodušil pro pochopení, mm. Tak po nějaké době jsem si říkal, že to není možné, že, že je nutné přece mít, vést diskuzi, mít dialog mezi lidmi a jednou to tak nakonec by i mělo skončit, pokud tady nechceme něco jako občanskou válku. A, a když jsem přemýšlel, jak to uchopit, tak ani nevím, proč napadl mě Jelen v symbolice, jakože je to ochránce všech stvoření. A, a modrý proto, že modrá je barva klidů, nebe a tak dále, tak jako v tom spojení, aby to bylo trošku výrazné, že to nebylo to polopatistické pojmenování té relace, jak to často bývá, tak, tak proto jsem volil toho modrého jelena. Abych Děkuju. tím jakoby deklaroval, deklaroval ten klid, tu vstřícnost a tu snahu, já neříkám, že se mi to vždy ve všem daří, ale, ale tu snahu o to mít pochopení pro obě dvě ty strany a, a snažit, snažit se navzájem jako si otevírat oči, diskutovat o věcech a, a, a pomáhat tomu, abychom si mohli někdy do budoucna porozumět. Děkuji za to vysvětlení. To mě teda fakt nenapadlo. Já jsem si to až do teďka vysvětloval jako že Eh, modrý jelen je něco jako červený sleť. Eh, červený sleť je známa eh, technika eh, red herring, k tomu americký novináři. To je Aha. taková ta, že předložíš lidem eh, jako něco jako úplně jiného, než čekají je třeba jako film Vrtěti psem, to byl typický výklad Vrtějte červenýho sladě. protože svatí, jak víme, je šedohnědej, že není neexistuje červný sleděj. Ja, tak som si říkal, modrej, jo, to má být, ako to je nápadný, nápadný zvířte, ktorý vlastne normálne nepotkáš. Tak, no, no. tak uh, som si podkládal tento význam. Ďakujem, že sme to vysvetlili. A teda vám prosím slovo hlavnímu. Ďakujem no, no, no, ja, ti veľmi pekne. Zdielo ako pokyn z režie. No. Ho, a, ty si vlastne... A, ale nemusíš neposlechnúť, ne, vieš, ne, ne, no ja vieš čo, ani, ani neplánujem, ale, ale ja, som, ja som si to tiež zažil, tiež krikania do ucha od režiséra, ale to chcem povedať, že si to vlastne, Peťo, trafil, že ono je to pravda, že áno, všetko, tak minimálne v tejto relácii všetci traja, sme si niečím v tých, tých klasických médiách prešli, ale že, ale že fakt je rozdiel keď ja odchádzam ako radový redaktor z nejakého média, či už teda verejnoprávneho a komerčného, potom do alternatívy je iné, keď je to človek, ktorý naozaj dosiahne v tej hierarchii e, žurnalistickej naozaj tie najvyššie méty. To zase treba chápať, že ten odchod z tohto prostredia je to ťažší. Teraz musíš ako, že, ako by sa viac s viacerou vecami vysporiadať, teraz musíš vedieť ustať aj ten tlak. A to, to isté pán Boh už vie, o čom hovorím, že teraz sa tí kolegovia pozerajú na vás cez prst a povedia, ak toto bol rozumný človek, čo je mu sa zbláznil, sa vám nejakí ľudia vás stretnú na ulici, možno vám začnú v dobrom dohovárať, Peťo, ale tak preboha, však ty si vo vredaktor, nejaký že sme, akože seriózny človek, akože prestaň, ako v dobrom dohovárať, to musíte vedieť ustať, tento tlak, čiže to som chcel povedať, že ono naozaj treba rozumieť, že je tam predsa len rozdiel a druhú vec, ktorú som chcel povedať a tiež si to trafil, Peťo, keď si hovoril o tých chorobách alternatívnych médií. je naozaj sú tu tie choroby, ktoré máme, ale treba to chápať tak, že tu naozaj je to o tom, že my pracujeme s ľuďmi z ulice. My sme síce z tých médií prišli, ale nemáš tu proste redaktorský kolektív ľudí, ktorí si tou prácou v médiách prešli a rozumejú, čo tam všetko zhruba treba robiť. No pobravili sme ľudí z ulice, lebo robíš s tým, čo máš a na čo máš, aj pri tom rozpočte a tak podobne. A práve preto chcem povedať, a možno aj tým by som tento akoby úvodný vstup možno ukončil, ale samozrejme môžete k tomu dodať a budem aj zaujímať možno, čo pán Bohuš k tomu povie pred pesničko, a potom by sme išli už na tú, tú záležitosť hlavného pána Součka, že to som chcel povedať, že to sa týka aj pána Bohuša, to sa týka aj teba, Peťo, že a to by som bol rád, aby to aj zaznelo, aby to aj poslucháči si uvedomili, že je naozaj veľmi dôležité. Ja to poviem tak, že je to vec, ktorá je potrebná ako soľ. Aby odborníci z branže, takí ako pán... Uh, ako, ako nakoniec vy obaj, aj, ktorí ste tu dnes, či už pán Bohuž, alebo ty Peťo Žantovský, aby ste... Uh, prišli sem do tohto prostredia, ste pracovali s týmito ľuďmi z ulica, ak to mám tak povedať, ktorí tvoria tieto médiá, pretože potom tí ľudia môžu odkúkať od vás spôsob, akým sa to robí, prípadne vy môžete niečo povedať možno či už na zubereckých chodníčkoch alebo na nejaké prednáške, kde títo ľudia prídu, je tých možností, kde sa im to dá povedať viacero, čiže jednak to prinia, môže priniesť väčšiu profesionalitu do týchto médií a tie médiá naozaj potrebujú. No a zároveň, ono, viete, potom sa to ťažšie kritizuje, ťažšie sa to odbie len tak, že á, to sú nejakí sprostí konšpirátori, to aj počúvate, keď sú tam osobnosti takéhoto razenia. Potom je to o to ťažšie tak ľahko zdehonestovať, odstaviť, vypnúť, tak ako sme to videli v minulosti, kde sa tieto média vypínali. Čiže ja vám chcem, ja vám chcem vlastne za toto obom poďakovať. A ja vám pán Boh už dnes, že akože naozaj je to kľúčové uvedomiť si, že Presne je to potrebné, aby takíto ľudia ako vy sa k tomuto typu médií proste hlásili. E, ty Peťo si bol na jednej takej akcii nedávno, kde sa zišli novinári viacerí, nemusíme o tom hovoriť viacej, len boli tam tiež novinári, ktorí Viem o nich, že pomaličky sa od toho sveta tých mainstreamových médií odpájajú a začínajú tak opatrne prechádzať na túto stranu barikády, ako to tak mám povedať, ale je to, je to ťažký rozchod, lebo si pomali uvedomujú, že prekročia takú tú singularitu, takéto niečo, ako keď máš čiernu dieru, kde už zajdeš a už za ten prach udalosti a už nie je cesty späť. A je pochopiteľné, že to nie je ľahké toto urobiť to rozhodnutie, lebo to potom v sebe nesie rôzne ďalšie dôsledky, ktoré tento krok má. Čiže o to viac si vážim, že ste to proste urobili aj vy, pán Bohuž, a že naozaj, chcem vám to tak povedať úprimne, že no proste ľudia ako vy sú naozaj tých alternatívnych médiá a v tomto svete mimoriadne potrební. tak vám za to ďakujem. Ja děkuji zase vám, protože ta vaše práce je autentická, upřímná, mínite do doopravdy upřímne, tak ako když my sme budovali počátkem 90. let nová média po takzvané sametové revoluci a, a brali jsme to taky vážně a doopravdy. Myslím, že Petr si na to určitě dobře vzpomene, že s tím zápalem jsme se i seznámili někde na půdě toho syndikátu novinářů v Praze, tam jsme se viděli, myslím, že poprvé. A, a pak vlastně ve chvíli po těch nějakých 8-10 letech, jsem, když jsem viděl, že že e, začínají někteří, e, někteří novináři vyhledávat e, osobní prospěch v tom smyslu, že se začaly nabalovat na různé politiky, politické e, sekretariáty strany jako viděli v tom nějaké výhody, nejprve možná jenom proto, že měli ty kontakty a mohli mít nějaké informace z první roky, ruky a potom to přesahovalo už jako nějakou určitou mes. I kdy třeba, nevím, řešil jsem, řeknu to obecně, takový příklad, jako kdy redaktorka měla 400 kontaktů telefonních ve dne v noci s jedním významným politikem z České republiky v období voleb. A, a tehdy ani syndikát novinářů už na to neměl zareagovat, že to není něco nestandardního a tvářil se, jako, že se nic neděje, tak jsem viděl zkrátka, jako, že není jako všechno úplně v pořádku. Že? A, a tím, že jsem byl i v těch e, pozicích, ve kterých jsem byl, šef redaktorských, tak vlastně jsem trošku viděl do toho zákulisí a viděl jsem, že je tam nutné dělat určité kompromisy, e, které jsem do jisté míry, jako buď byl před rozhodnutím, že bych je musel dělat také, anebo zůstat sám sebou, mít svoji vlastní integritu a já jsem volil radši to, zůstat sám sebou a proto jsem z těch pozic tak různě, ne ve všech případech, ale v některých případech odcházel. No problém je, jestli můžu k tomu dodat, já samozřejmě, Petě, vím, o kom mluvíš, byla to kolegyně, která měla tuším iniciály PP a Já pokud míjím, tak mě neoplavuji. To je jedno, celkem není důležitý, <laughs> ale <laughs> byla to ona, že jo? O, to je jedno, no to je jako podstatné, není to, to, to podstatné. Je, to, je, to je jenom žertem, jo. Jako kdybych řekl XY. Co chci říct, že v tomhle období, o kterém ty mluvíš, kdy my jsme, a, ano máš pravdu, poprvé jsme se viděli někdy kolem roku 98 na syndikátu, kdy se boural takový, takový ten prvotní obrodácký syndikát. E, rušili se osobnosti 68. roku, které si z toho udělali jenom vlastní trafiku a takovou tu výslužkovou organizaci, ale vlastně jim bylo úplně jedno, jestli ten syndikát je nebo není potřeba pro novináře a jejich práce, Proto no. jsme taky, jak jsi správně říkal, vymýšleli ty kodexy, ten hlavní jsme předzali, pokud vím, od Mezinárodní federace novinářů z Bruselu mm. a na tom jsme stavili ten finální text, který je platný vlastně dne, do dneška a e, ty se byl ve správní radě toho, toho, nebo v takové té, tom hlavním orgánu, to se přesně pamatuji, na ta zasedání, bylo to, bylo to plodný, bylo to zajímavý, bylo to, diskutovalo se tam, byly tam lidi to e, světonázorový, jeho eh, pohledu a tak dále, a tak dále. Ne, jako ani nikdo nikoho nekádroval. To bylo strašně důležitý. E, najednou se to změnilo a najednou to, co ty popisuješ s kolegyní e, od pana politika, se stalo normou, nebo začalo stávat normou. Každej nabíral do toho svého adresáře nějaké kontakty a začal jim e, podlézat, začal s nimi chodit na sím, na ně obědy, večeře a možná i nějaké další aktivity a začala se ta novinářská sféra prolínat velice nezdravě s tou politickou. A v tehdy vlastně jako začala, začala paralýza té české demokracie po listopadoví, která si myslím, že je ohraničena lety, dejme tomu, 1990 až 2001-2002 tak bych viděl jako ty, ty nejživější tak, kde jsme požívali nejvíce svobody a pak to postupně upadalo, upadalo, upadalo a ze stejných důvodů, které mluvíš ty. Mm -hmm. No, ano. ano. No a došlo to do bodu, že etický kódex novinára, ktorý ste vymýšľali, v podstate už nezani neplatí. No, že to už je vec, ktorá sa vlastne ani nemusí dodržiavať, lebo už sa to nastavilo tak, že však máme komerčné médiá, tie predsa presadzujú svoje videnie, s tým sme sa museli zmieriť a vlastne sa to už dostalo aj do verejnoprávnych médií, čo teda je problém, však o tom sa nakoniec môžeme porozprávať, ale aby sme teda neboli len v tom, že budeme tu spomínať a vzávne sa po, tu chváliť, tak pôjdeme mi teda, ale dáme si pesničku, dáme si hudobnú prestávku a poďme sa teda pozrieme už na tú spomínanú čete, na tú odvolanie generálneho riaditeľa a budeme zaujímať, čo k tomu teda poviete, ale, ale ešte predtým teda poďme si to hudobne, Peťo, oddeliť, takže pesnička Jan, či som... No? Jan Žiška Nikója Strocnova e, táhle už není z toho CDčka, která je, řekněme, rádu měsíců starší. Je to novinka, kterou mi poslal nedávno mailem a já jsem si opětovně sedl na zadnici e, před e, vlastně e, pravdivostí, poctivostí a, e, a řekl bych i jako literární a kulturní kvalitou té písničky a taky aktuálností. Jmenuje se Cínový vojáček. Ještě se nevěší, už ale přitohuje. Nikdo nic neřeší, dokud je co pít. Ačkoliv bez vesel, hoď stále ještě pluje. A kdo se lodí musí z vlky být. Ještě se nestíná, však už se vyhazuje. Běda těm, kteří ještě nestratili řeč, Zínový vojáček mlčky přikivuje, a místo rozumu po boku má meč. Do šedé oděný, dežbě na parapet, čas noci zpřeházel, je těžko tam si hrát. Než mi se naděješ, strach vezme vítr z plachet. Ještě se nevyšší, no už zase, proč se bát? Ještě se nestřílí, však zbraněmi se hrastí. Nikdo to nevidí, nikdo se neoptá. A tolik hlupáků, za ohání se vlastí, že nás moc dobrého už asi nepotká. Ještě se nevěší, už ale zase lže se. Jak dole v podhradí, tak tam, kde bydlel král, Ač nikdo netuší, kam prout nás stále nese Nikdo se nediví a tak plujeme dál šedé oděný, dež běje na parapet Časnoty zpřeházel a těžko tanci hrát Než jsme se nadáli, vzal strach vítr z plachet, Ještě se nevěší, no už zas je, proč se bát ešte se nevieši, no už zase, proč sa bát? Jan sice síce nie je strocnova, ale z nejakú bol strocnova. Také veci dáva, ale dal krásnu vodku, myslím, za tým, o čom sme sa vlastne rozprávali v serej prvej hodinke našej dnešnej relácie. A mám pocit, že vlastne budeme v tom tak trochu pokračovať aj ďalej, aj keď už teda na konkrétnom prípade... Ako som v úvode avizoval, budeme sa zhovárať o odvolaní generálneho rediteľa Českej televízie Jana Součka. Predtým ešte, teda len pripomeniem, že hostom dnešnej relácie ktorý tu má premiéru. nás dialoguje pán Petr Bohuš, novinár z inštitútu českej televízie, šéf redaktor. Či už teda tohto verejnoprávneho média v minulosti aj svojho času aj programový riaditeľ televízie, teatry a tak ďalej a tak ďalej, proste funkcií, kopec človek odborník naozaj zo žurnalistického prostredia. Peťo Žantovský, toho poznáte, mediálny analytik, vysokoškolský pedagóg, publicista. S nimi sa o tejto téme budem ďalej zhovárať a vy môžete písať e na adresu studio@svobodnyvysielac.sk, alebo teda cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Ako som hovoril, v tej záverečnej polhodinke, ak teda bude z vašej strany záujem aj nejaký ten telefonát na čísle 048 381 0101. Ideme teda už k tej našej dnešnej téme ja musím povedať, že som si zámerne, lebo neviem si, čo sa ja budem oberať o prekvapenie, tak som si zámerne nepozeral, že čo títo moji dnešní hostia vlastne hovoria o tom, že tohto generálneho riaditeľa odvolali, tak to zvieme sa to hneď v tejto chvíli, lebo tak bude tá otázka moja znieť presne k tomu, že teda generálny riaditeľ ČT Jan Solček je odvolaný, tak pán Bohuš, no čo? To je vlastne dobrá správa či zlá? Uh, ja, ne, ja nevím. Ja no. si myslím, že uh, ani netuším, jestli je, to, jestli je to v niečom podstatné, jestli iný ředitel v delší platnosti by něco mohlo za dané situace změnit nebo ne. Co se mi na tom nelíbí, je to, že si někdo vybere člověka, kterého po roce a půl odvolává. Tak to mi svědčí jako spíš o tom, že si neměl takového, že je to chyba ne na straně toho pana Součka, ale těch, co si ho vybrali, protože po roce a půl mění takto názor. Si myslím že se zase asi nic tak tragického nestalo, aby ho museli měnit. Ale chápu, chápu to, že když je tam 17 radních a kolik jste říkali 15, jako že bylo za jeho odvolání, tak asi nenaplnil jejich představy a teď jako bychom mohli spekulovat. Petro to možná ví více jako než já, protože je z Prahy a je blíže teďko ke zdroji než já z, z Ostravy, takže třeba nenaplnil, nenaplnil ty jejich představy. Já co jsem, jakoby, já mám takový rozporuplný pohled na to, protože první věc při jeho nástupu do funkce, co se mně třeba nelíbilo, jako tak, když přicházel do práce, do redakce, teda do naředitelství, tak takže šel s pejskem po chodbě. Jo. Přišlo takové mm. jako trošku úplně od věci, mm. že, že, že tím signalizuje něco, co by asi v takové vypjaté době, když si tady stěžujeme na, na to, jestli máme nebo nemáme svobodu slova a tak dále, jako takové trošku mimo mísu. A pak jsem sledoval nějakou jeho snahu o to, že chtěl zavést jakési pravidlo, aby redaktoři se křížem, krážem nevyjadřovali na sociálních médiích, jak je, jak je zrovna napadne, co si myslí nebo nemyslí, ale aby zachovávali nějakou lojalitu jednak vůči podniku. A, Jednak abychom my, jak, jako diváci, nemohli rozpoznávat to, na které straně vlastně oni stojí, protože s tím souvisí to, že pak o to méně jim v té jejich práci můžeme věřit. Když například řeknu příklad, když šéf redaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal se třeba v den, kdy, kdy byla ta roztržka mezi panem prezidentem Trumpem a Zelenským, tak, tak v ten den zveřejnil selfíčko z nějaké dřívější doby, jak se usmívají s panem prezidentem Zelenským do objektivu v, v symbolice asi toho. Zřejmě se tak dobnívám, že ho chtěl podržet, jako kdybych stál na jeho straně, což jako z lidského hlediska bych mohl pochopit, ale už to nemohu chápat, pokud je redaktorem, ale i kdyby byl redaktorem tak významného spravodajství a publicistiky, jako je veřejnoprávní. Já si myslím, že by si tito lidé neměli dovolit naznačovat, jestli stojí na té nebo oné straně, ale měli by se snažit o neutralitu. Takže hmm. jestli to byl jako jeden z nějakých, z nějakých motivů, že jsem slyšel ze zákulisí, že nějaká velká nevole vůči tomu, že by se redaktoři najednou měli začít řídit nějakým kodexem, že by se neměli takovýmto podobným způsobem vyjadřovat na sociálních sítích. což hmm. tedy jako mimochodem vůbec nechápu, když mají tu obrazovku a tolik pořadů k dispozici, proč ještě mají potřebu se takovýmto způsobem vyjadřovat někde mimo. Hmm. No a potom, potom samozřejmě jsem sledoval nějaké to úsilí o ty změny jako pořadu, že pořežděn pořád s, s Norou Friedrichovou, Marek Volner, že předtím odešel, a, a teď naposledy byl to ten zápas, jako jestli odejde nebo zůstane pan Moravec. Já si ale v zásadě myslím, že to jsou takové jednotlivosti, že, že v podstatě ať už je, jako někdo jednotlivě odejde nebo, nebo zůstane, neřeší tu celkovou koncepci té redakce, že by tam naprosto chybí, jako, nebo absentuje mi tam ta, ta dramaturgie, ta editorská práce, jak by se co mělo dělat, v plné míře, nejenom v nějakých individuálních výkonech. Že to zkrátka to, co vidíme dneska na té obrazovce, že vám to spíše mnohdy připomíná spíš propagandistické oddělení, než snahu o to přinášet, pokud možno, objektivní informace. Hmm. Je, to celkom chápem tu vašu odpověď, že keď vrajete, že je vlastně ani nevím, že či dobrá správa, či zla, lebo je to tak těž, jako mám, že chcou si nějaké věci pozdravat k té dnešné relaci, tak vraj si však čombo vlastně že pozitívny hrdina, či negatívny hrdina vlastne neviem, lebo však vidím, že kritizuje ho milión chvílek pro demokracii, tak si vravím, však to sú pre mňa šialenci, tak asi to bol teda pozitívny hrdina, ale zase na strane druhej, ja neviem, že spravilo nejaké také, keď som tu napríklad citoval dnes novú rejiteľku RT, či ako to máme dnes, RTV, STVR, tak ona niečo povedala, čo, čo teda už znieľo zaujímavo, že a keby to teda pretavila do, do reality, tak to by krásne, čo teda ja osobne veľmi neverím, ale tak treba skúšať. Čiže ne, ja neviem, že či on takéto veci sa snažil presadiť, že, teda, že by sa v tej televízii Českej možno začali presadzovať aj nejaké iné názory a čo by mohlo vadeť milionu chvíľok pre demokracii, takže ja sa v tom celom nejak tak strácam. Čiže Peťo, ako to ty s ním máš? Že, pozitívny hrdina, či negatívny, či, či niečo medzi tým, či čo? Vlastne ako ho ty máš, toto součka? Má Petr má a samozrejme pravdu v tom, že ja tím, že som tady u toho, tak to mám vlastne v denním kontaktu a ako... Ještě navíc jsem pracoval nějakou dobu v poslanecké sněmovně a znám trošku ty mechanismy, jak se tam funguje kolem těch rozhodovacích orgánů, volby, rád, české televize a podobně, jaké strany do toho, jakým způsobem kdy ingerují a tak. A vím, že to je všechno falešný jako pětník. Vždycky bylo a vždycky bude asi, protože ten zákon je už dávno starý a dávno vypotřeboval nějakou myslím zákon 493 z roku 1991 od české televizi potřeboval nějakou inovaci zjednodušení. Jediné, co je na něm velmi dobré, je paragraf 2, který definuje tu veřejnou službu v médiích, to jsou ty, už jsem to, už jsem to možná říkal, to, to je ta povinnost předkládat občanovi pluralitní rozmanité názory no. pro vytvoření jeho vlastního, vlastního postoje a, no. a stanoviska. To je něco, co česká televize dlouhodobě nedělá. Nedělá to v podstatě od, více méně, niž menší či větší míře, od této slavné televizní stávky v roce 2000-2001, kdy se Karol Schwarzenberg vyslovil ve světou, která je nesmrtelná. Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. Mm. To je něco naprosto šíleného, naprosto nepřijatelného nepatří. Protože oni jsou teda tím pádem zaměstnanci všech koncesionářů a jim by se měli zpovídat. A jim se nespovídají, jim si dělají, co chtějí. Mm. Já konec koncu uh, Jestli tady Boris eh, mluvil o slovenské televizi, já se snažím vnímat i věci, které se týkají eh, toho nového subjektu. Vím, že ty, eh, ty změny zatím eh, byly více či méně kosmetické, mm. že tam pracuje strašná spousta eh, redaktorů, kteří tam eh, propagovali pána Matoviče, pána Hegera, Teď propagují pána Šimečku. A, a jsou prostě názorově naprosto vydefinovaní. Mně to nevadí, koho propagují. V respektive je úplně jedno, co si myslí. Ale neměli by to dělat propagandisticky. A rozdíl mezi žurnalistickou a propa propagandou tady definoval su chvilkou Petr. Že prostě to je poskytování objektivních informací versus vlastního názoru. A jestli součkovi něco zlomilo vás, tak. Na jedné straně je, on nastoupil s programem podobným té vaší nové paní ředitelce, že teda udělá ty, ty je, řekl bych, kontrastní nebo protiléhlé žánry, pustí na kameru lidi, kteří na některé věci se dívají jinak přitom, Podotýkám odbočů, a je to důležité. <kým> Ještě někdy kolem roku 2015-2016 byli v české televizi v diskusních pořadech úplně běžně lidé jako bezpečnostní analytik Jan Schneider, politolog Zdeněk Zbořil. Uh, armádní analytik Martin Koler, lidé, kteří vlastně už jsou známi dneska jenom z té alternativy, byli postupně vyautováni z obrazovky. Aleksandr Tomský, anglista, překladatel, nakladatel. Prostě lidé, kteří s mají nepohodlné názory pro to unizoní uh, štkaní uh, z té česko televizní uh, A E, jako já mám pocit, že na tom Slovensku se děje něco podobného, co tak pozoru bojím s lidma, s přátelama, co tam mám, že vlastně ten. Ten, ty útroby té nové instituce uh -huh. zůstávají hodně podobné těm starým uh -huh. a prosazují uh, svůj ten m, nárok, který jsem vědlal s tím Schwarzenbergovým citátem, že prostě ta instituce patří těm, kteří v ní pracují. Ale kdo v ní pracuje? O tom rozhodují zase jenom oni. O tom to je. O tom to je, to je jako dramatický útok na podstatu demokracie. Jestliže se připisuje Masarykovi citát, že bez diskuse není demokracie, demokracie znamená diskuse, tak kde není diskuse, kde sedí Romancov, Mitrofanov a na téma Rusko, tak ne. to není diskuse, to je jenom přikrivování. Jo? To je, já tomu říkám, polemika souhlasících. E, to je parodie na, na tu veřejnou službu v médiích. Pak si teda musíme pokládat to možná někdy otázku taky, jestli, je, jestli a jak takovou službu chceme nebo nechceme, ale to je na jiný pořád. A podstatně další. Poslední věta. Mě ten ten e, řekl bych... E, nešťastný Jan Souček, deset let úspěšný předitel České televize Brno, člověk, který měl všude spoustu přátel a, a ne, neudělal si žádné nepřátelé. Tak on vyšel s programem, že tam teda udělal teda alternativní Aha. názorové střetové diskusní pořady. Mhm. To se mu v podstatě nepodařilo a že o tam teď jako by zmizíkuje některé tváře z podstatných pozic, které jsou opravdu dlouhodobě veřejnosti velmi nemilé. Což byla Tanora Friedrichová, Jakub Železný, třetí v měl být teda ten Václav Moravec. E, tam na to už e, souček nedosáhl. E, nevím, jestli pod tlakem politiků nebo, nebo nějaké jiné lobby. Každopádně jestli něco Součkovi zazlívám, tak to je nedůslednost. On slíbil úžasné věci. Jako na mý, na mý, podle mýho gusta slíbil to, že začne plnit zákon o no, České no, televizi. No. A e, proto byl zvolen, protože Petr 12 let neplnil. No. A, on ho v posledních měsících přestal ustupovat od toho, byl liknavý, vymýšlel si ho prostě neuměl komunikovat, byl hysterický, nazýval se do médií Miladou Horákovou jakože obětí nějaké mediální štvanice. To bylo tak strašlivě nešťastný, že si v podstatě tu židli pod Ale kdyby nebyla politická vůle zbavit se součka teď hned, protože budou za tři měsce, za čtyři měsce volby, tak by to přežil. E, možná s nějakou státou desítky, jak se předtávalo v jedné z televizní soutěži, ale e, přežil by to. Jako to přežil Dvořák mnohokrát, ale Dvořák byl mnohem Submisivnější vůči vládnoucí politické elitě. E, Souček se snažil být, aspoň zpočátku, velmi e, suverénní a samostatný. A, a, a já jsem mu držel palce, protože říkal věci správně, ale nedělal je správně. A na to doplatil. No, to je přesně to, čemu čo, já vlastně nerozumím, a proč sa v tom ztrácam, lebo lebo áno, ten stav je presne taký, ako si popísal. A tak u vás v Českej republike, tak ani u nás na Slovensku sa nedodržiava zákon. Máme zákon STVR, uh, máme mediálny zákon, v obidvoch týchto zákonoch sa presne hovorí, ako má vystupovať verejnoprávne médium, že musí vysielať objektívne, vyvážene. A v podstate ten zákon hovorí o tom, že pokiaľ sa nejaká téma rozoberá napríklad v publicistike, musia byť zabezpečené rôzne názorové skupiny. Realita je ale taká, že je to presne ako si popísal, keď sa hovorí o Ukrajine, tak sa zavolajú štyria hostia s rovnakým názorom a rovnaký názor má ešte k tomu aj samozrejme moderátor keď sa, ja neviem, vo večere s Havranom tuto u nás na Slovensku rozpráva o konšpirátoroch no tak, a o alternatívnych médiách, tak sa zavolajú ľudia z mainstreamových médií, potom nejaký človek z politickej mimovládky, nejaký aktivista a všetci štyria spolu s moderátorom majú rovnaký názor Druhá strana nie je absolútne zabezpečená. Ten zákon sa nedodržiava absolútne. No ale ja by som rozumel, keby souček bol človek, ktorý povedal ja s týmto prídem spraviť poriadik a, a robí teraz všetko preto, aby tento Augiašov chliev vyčistil. No ale hovoríš mi, že vlastne on nerobil s týmto dohromady nič, že v tomto smere sa mu nič nedarilo, takže nerozumiem, aký s ním potom mohol byť problém. Veď títo ľudia, ktorí vlastne s týmto nič nerobia, ktorí tento chliev nechávajú tak ako je, tak predsa s nimi by milión chvílek pro demokracii nemal mať problém. Však e, týmto ľuďom, aktivistom z miliónu chvílek a podobným, ktorí tam dávali tú verejnú, neviem, výzvu na neho, odvolanie, však im práve vyhovuje, aby ostal ten systém tak, ako je. A ak souček nič v tomto smere nerobil, tak prečo on vlastne vadil? Ako, tomu nerozumiem. E, ti zrieknul veľce jednoduchého a stručne. E, Milion chvilek je naprosto nulitní a nezajímavá organizace, která nemá žádný vliv, jenom hory peněz z ráru, za který e, natáčí sebe oslavný film, který bude vnucovat potom do škol. To je jen tak jako mimochodem, jo? to už je před dokončením, to se bude promítat teď před volbama jako na podporu stávající politické elity. E, a Jinak je to organizace, na jejíž akce chodí už spíše desítky než tisíce lidí, a je, je, je mrtvá v podstatě, o, to, o tom bych ani vůbec nemluvil. Nejde o milion chvílek. to není, to bychom jim v to dávali význam, který nemají. Jde spíš o tu politickou, uh, politickou uh, manéž, Která tam je, protože na jedné straně, a on o tom souček taky trošku nešťastně až kopratavě mluvil, ale na jedné straně on byl e, podroben z určité části rady české televize, která rozhoduje jeho bytí a nebytí, e, podroben určitým požadavkům, aby udělal nějaká kádrová opatření, například vyhodil Moravce což si dneska, myslím, přeje docela hodně lidí v téhle zemi, protože už se, už se na ty jeho výkony nedá moc dívat po těch letech a navíc každý ví, že on je propagandista, nebo novinář, a nebo aspoň novinářstový, profesionální novinářstový pozná to. A a on to neudělal. Pak po něm chtěl jiní, jiné věci. Všimněte si, Hoši, že na součkovo odvolání se spojily tak odlišné tábory, jako tábor stojící za vlastně milém měškem, to je té dnešní koalice spolu, zejména lidová strana, on je dlouhodobě nevěšený zájmově na lidovou stranu, ale tím pádem i na spolu jako takové. A ten byl vlastně hlavním hybatelem toho rychlého odvolání, ten o tom nejvíce a nejradikálně mluvil. A na druhé straně našeho spojence v Pavlu Matochovi, což je, což je člověk z úplně jiného tábora, který zastupuje úplně jiné biznesové, politické zájmy, ale prostě tomu sou, ten souček k ním jim nevyhověl ani jednomu, ani druhému. E, postavil proti sobě i prapodivného Xavera Veselého, který také jako se tvářil, že je jeho příznivce a najednou nebyl. Tato odvolání bylo celý, jak se hezky česky říká, cinklý. Bylo totiž způsobený tím, že a to jsem říkal na začátku možná, že se vládní strany podívali do kalendáře a zjistili, že za čtvrtm místce jsou volby a že v české televizi nemají nikoho, kdo by jim úplně na beton za každou cenu držel záda. Jasně, ti Kubalové a tyhle lidi, ty budou držet záda každému, kdo si řekne a zaplatí. To je naprosto jasné. Mimochodem, mimochodem odbočím velmi stručně Michal Kubal, a to Petr byl už určitě potvrdí, ten s ním pracoval. E, Michal Kubal vůbec není hloupý a vůbec není špatný novinář. Já jsem viděl jeho vynikající, ale fakt vynikající rozhovor s Bašárem a Sadem. Je to ten si vzpomíná jen na ten rozhovor, ano, ten byl ano, Ten byl velmi objektivní, velmi nestraný, velmi úctivý, velmi respektabilní. Dneska samozřejmě mluví úplně jinak Kubal, protože tak, jak je byl zvyklý, už té televizní revoluce, kde prostě stále na té barikádě, držel vajku a vyklikoval něco o svobodě slova, ale já si vzpomínám na to, že prostě tento rozhovor pro mě byl etalon výborného zahraničně politického příspěvku a přesvědču mě o tom, že ten novinář je kvalitní a je velká škoda, že kvalitní novináři se prodávají za tak nuzný, halíře, za jaký se prodávají ti Kubalové. Ale ti Kubalové nebudou nikdy držet záda Součkovi. Souček udělal jednu velkou chybu. On si myslel, že když se obloží těmihle těma lidma typu Kubal, tak, tak, že ho, ho to posichruje ve funkci. Ne, on si jenom kolem sebe eh, nastražil pastičky, který čekali jenom na to, až udělal nějakou chybu, a protože nikdo není bez chyb, tak, tak eh, ani on není bez chyby. A poslední věta opravdu, eh, ta zmínka o těch volbách není náhodná. Oni tam nezbytně nutně potřebují, loutku, která pustí všechny jejich názory. Oni podle mě ani toho předitele nezvolí. Oni tam nechají toho pana fílu, eh, dají ho třeba jako do režimu dočasného zastupování nebo něčeho takového přes ty volby a budou ho v podstatě mít v hrsti, protože on jim nebude schopen nijak oponovat, on bude plnit všechny vzání, protože na nich bude ekonomicky závislý. To si myslím, že je velice pravděpodobná pravděpodobný scénář. Nemyslím si, že Když se tam dostane šílenec Jakub Železný, to je člověk, který je jako zcela mimo realitu. Když čtu jeho rozhovory teď je ve Foru 24, nebo vidím jeho intervju s Noroufem Trichovou na, na hírou, hírou, tak, tak mě padají vlasy z hlavy, protože toho jakoba znám 35 let a, a jako opravdu vím, co si o něm má myslet a jako je to alegrace, je kdyby ty politici zvolili jeho, tak se, tak se, tak se můžou odevzdat ty, pro, ty poslanecké průkazy v podstatě zítra, protože by si všichni začukali na čelo. Ne, já si myslím, že oni půjdou nějakou tou cestou toho nejmenšího odporu a počkají na volby, pokusej se přes tu českou televizi zapůsobit co nejvíc ve svoj prospech, a to im může zaručiť jedině osoba, která bude veľmi nejistá ve svých kamplacích. Hmm. Pán bohužel už niečo chcete dodať prípadne k tomu, čo Peťa hovoril? Ani ne. Z, z, zní, to, zní to logicky. No, jako ty redakce uh, sú takové, jakoby, řekl bych i na té českej, i na té slovenské strane, takové trochu neřízené střely. A ten, kdo to prostředí nezná, nezná ty redaktory, neumí s nimi vyjednávat, podchytit si toho, ne, ne, nezná to řemeslo hlavně, aby uměl argumentovat, tak pak pochopitelně to má, to má s nimi těžké. No. A když vidíte, co si tam dělají mh, za, za, za propagandu na, na denní bázi, jako, tak mh, od toho se nedá čekat mh, asi nic dobrého. Jinak jako jenom ještě drobný dovětek, že samozřejmě tak, jak vymizeli různí odborníci, z české televize, tak se to, to též jako přes kopírák se dělo i na, na, ve slovenské televizi, že eh, aniž bych komukoliv z nich chtěl fandit, tak eh, zmizel Eduard Chmela, Luboš Blaha, eh, Bukovský, Fischer tam chybí, eh, pan Hrušovský, lékařiže eh, a, a spousta dalších, kteří by mohli diskutovat právě proto, abychom mohli slyšet různé názory na základě kterých bychom mohli zjistit, který z nich vlastně ten správný, jo, a to, to, se, to se vůbec neděje. A ta redakce, ona je, ona v podstatě je nedobytná v české televizi, dá se říci, od toho roku 2001, co zmínil Petro od takzvané, jak se to tenkrát jmenovalo, Spacáková revoluce, jo, kdy, kdy vlastně tam se ztratila úplně ta pravidla, tam se ztratil úplně ten etický kodex novináře, jo, tam najednou Se, se nabouraly ty hranice a uh, mám pocit, že něco podobného um, si zažila nebo zažívá možná i, i, i doteď slovenská televize, takové ty různé stávkové výbory, takové to se vždycky smádat, <těk> někteří redaktoři jsou v čele nějakých odborů a, a podobně, no, jo, tak to je jako takový další jako určitý druh aktivistického postoje, že, no. no a mají pocit, že to je verejnoprávnost, kterou vykonávám. No. že je idú no. niekde na Facebook a odfotia sa na protificovskom proteste, rozširujú to tam a potom idú sa tváriť, že sú nezávislí spravodajcovia ja? vo verejnoprávnej televízii. To je také zvláštne, no. Čiže chápem to potom tom všetkom, čo ste povedali, a ja preto toto už zatváram, lebo pomaličky ideme do tej záverečnej polhodinky. Chápem to zkrátka takto. Za Somčkom nám nejak extra smutno byť zase nemusí, on no, asi zrejme niečo tam aj chcel v úvode spraviť dobre, ale teda nejak ako veľké zmeny sa mu tam nepodarili, takže nejaký plač kvôli nemu by asi na mieste nebol. A treba povedať, že... Zrejme tam bude naozaj to nejako tak, ako Peťo hovoril, súvisíť aj s tými blížiacimi sa voľbami, hoci teda Peťo vravel si mi, aby som týchto milión chvilkárov nespomínal a zbytočne im nerobil tak reklamu, ale treba povedať, že oni vlastne svojou argumentáciou tak trošku vlastne naznačujú, že o čo ide, lebo a tento argument občianských iniciatív, ktoré teda vyzvali k, k vyhodeniu tohto součka, tento sa mi mimoriadne páši, tento argument je naozaj čarovný, ja ho teraz zacitujem, že autory výzvy upozorňujú na odchod, že čo teda mu vyčítajú Sovčkovi okrem iného, upozorňujú na odchod skúsených novinárov, ako sú Nora Friedrichová, Irží Hinek alebo Ondřej e, Stratilík, no a obávajú sa, že počujem, že dôsledkom týchto zmien dochádza k strate dôvery verejnosti v Českú televíziu, čo podľa nich môže mať dopad na výsledky volieb do poslaneckej snemovne. A si aký toto môže mať dopad? Čo to, ako to súvisí? A potom to oni dodávajú, že, počuaj, že bez nezávislých médií nebudú slobodné voľby. Situácia okolo Českej televízie 5 mesiacov pred voľbami do poslanskej snemovne je alarmujúca. Riediteľ Jan Súček novými, tými svojimi krokmi robí všetko preto, aby Českú televíziu zdiskreditoval vočiach verejnosti a nahráva tak politikom, ktorí by toto médium radšej zoštátnili. Čiže akože naozaj to vyzerá tak, že je veľká snaha že tento souček dohromady síce nič neurobil, ale sem tam dáne nám tam vytrčal a zavadzal, ako musíme tam dať niekoho, kto už bude úplne konformný a nebude nič zle robiť, a že, aby sme to mali pred tými voľbami pozichrované. Po tomto argumente, ktorý som tu prečítal, ne nemôžem inak len to vidieť takto, Peťo, podobne. A tak já myslím, že si v podstatě potvrdil všechno to, co jsem povídal já. Ehm, no ani, věř, já jsem jde... to ani nepotvrdil, však to oni sami hovoria. Já jsem len si toho, no, hovoria títo no, to... to, no. aktivisti. Je, je hezké, že jsou Jež. takový transparentní a, a no. pravdomloubí. To. to já, to, to se vždycky <laughs> oceňuje, že no. ano. E, ne, no tak jako to už je, to už je komický spolek. E, loutek voděný, nevím a je mi to úplně jedno, Já je neberu vážně, ale ne, jsou, uh, oni jsou podobní jako ty petenti, takový ty věční petenti jako Tomáš Halík, Petr Pedhart, Milan Ude a já nevím prostě tak. mu úplně jiný příklad, jo? ale souvisíte s tím trošku zdánlivě. Mně vyšla před pár dny výzva českých vědců proti zbrojení vědců těch prvních iniciatorů. Musím poctivě přiznat, že jsem v kolezi zájmu, protože jsem mezi nimi. Tak těch bylo asi 30 a Nejnižší titul tam byl docent PhD. Všechno to byly lidi z přírodních věd, z humanitních věd, ze společenských věd, prostě z rozmaní, medicíny a tak dále, profesoři, docenti a tak dále. A se psali výzvu která jenom říká, prosím vás, už přestaňte e, tlačit ty zbraně do toho válčného konfliktu. Potřebujeme mír. E, zkuste se o to zasadit. Nic jiného po vás nechceme. Takhle e, lidsky jednoduše se to dá, e, dá vyjádřit. E, samozřejmě, že i hned. Je zaprvé to vymlčová, mainstreamová média, včetně české televize, jako by to nebylo. Co, co o čem se nemluví, to není, že ano. E, takže nějakých tady několik mě desítek profesorů jmenovaných různými prezidenty této země v různých dobách. Nebo v naší zemi jmenuje prezident, prezide, profesor prezident tak to má nějakou váhu, tak, tak jako by to nebylo. A e, i hned, den poté, se vynařila petice, která získá obrovskou, e, obrovskou e, medializaci, e, kterou podepsal e, Právě Halík a já nevím, protože to nevím, kdo eh, Uhde, Pithard, nevím, na koho si ještě zpomínat. Tyhle ty standardní petenti, co podepisují kde co a který už jsou v podstatě dneska stejně komišti jako ta, ty chvilkaři, který už nikdo moc nebere vážně, jenom oni sami sebe. A potom ty mediátoři, který, který potom do těch svých médií pouštějí tato stanoviska a pikantní bylo, že obsahem té jejich petice, antipetice. Bylo, že je vlastně dobře, že zbrojíme a že posíláme na Ukrajinu ty, ty zbraně a že posvojeme tu válku, protože bojujeme za tu demokraci a že vlastně vláda Petr, Petra Fial je ta nejlepší na světě možná. Tak jako jsem si říkal, tyhle lidi ještě před já, dvěma, třemi, desítkami let vypadaly nezávislí mluví o nezávislosti a najednou jsou nejvíce zaryti až po, až po špičky svých bod nebo popaty svých bod jsou zaryti do tlustých střev našich mocenských elit. Ježíš, to je ale strašně smutný konec. A česká televize mlčí. No. tak pán Bohuš len toľko, že aby ste chápali, že prečo Soček musel odísť, lebo bez slobodných médií nemôžu byť slobodné voľby. A Soček áno. tam robil také veci, že ak by ďalej ostal v tej televízii, on by ju zdiskreditoval natoľko, že asi ľudia by si áno. povedali, no fuj, tá Česká televízia, teraz by tú Českú, nech Českú televíziu nechali v paprčiach všetkých tých antidemokratov, ktorí toto médium zoštátnia. Rozumiete, že toto je ten dôvod, prečo sme museli odstrániť, lebo lebo, lebo ta iba keď odíde suček, môže byť čete slobodná. Neboli môžeme si na základe toho, co říkáte, myslet, že, že Česká televize musí zůstat v rukou úzké skupinky lidí, ktorá nám bude říkat, co si máme myslet. Isté, chápete, že toto vidíte nesprávne. <laughs> <Áno>. <laughs> Dobre, dáme si hudobnú prestávočku a potom sa teda už húpneme do tej záverečnej polhodinky, kde teda, ak bude z vašej strany a niekedy tie telefonáty budú, ak, vybav, ak budú, tak vybavíme a nejaké tie maily prečítame. Takže Peťo, hádam, poďme na trojku. <laughs> teda presie, veľmi, veľmi, číslo 3. Áno, veľmi stročne. Jan Žižka, písnice menuje Dúm e, z Pavlačí. A opět nás čaká pekný však No. to vypočuť. Je už to nějaký ten pátek, co žiju v domě bez okem. Ztratil jsem klíč od zadních vrátek, teď nevím jak a kudy ven. Bytná zastavila vodu A včera odpojili plyn Jde o to dočkat do důchodu Říkával soused jménem Grim Za čítával jsem zolu bych stačil starším v hovoru teď padá prach na desku stolu a výtah jede nahoru a výtah jede a prach padá jenom čas kolem otáčí Z nás douje je noc je ještě mladá noc v tomhle domě spavlačí Dneska už dávno nečtu zolu, co nevím, to mě nebolí, prach padá dál na desku stolu a čas je vlastně soukolí. Je už to nějaký ten pátek, co žiju v domě bez oken, ztratil jsem plíč od zadních vrátek, teď nevím jak a kudy ven, Byt námi zastavila vodu, a včera odpojili plyn, jde o to dočkat do důchodu. Přikával sousad jménem gry, však jednou zaplatím za vše zlatým listím, co zvednou kola tramvají, smířím se s mnohím a snad i s tím, jak se ty pátky střídají, jak se ty pátky střídají, jak se ty pátky. Ideí. Petr Bohuš a Peter Žantovský. to sú dva ľudia, ktorí dnes vystupujú v relácii Dualog a bavili sme sa teda v tejto druhej časti relácie o odvolaní generálneho riaditeľa Českej televízie. No a sme v tej teraz záverečnej polhodinke, kde som avizoval, že teda ak bude z vašej strany záujem a nejaké tie otázky, tak prečítame. Tie nám samozrejme stále ešte môžete písať na mail KSK, alebo aj teda cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia a ak teda máte chuť, tak môžete aj zatelefonovať na číslu 048 381 01 01. Mňa... Ako uvidíte hneď prvo maili, potvrdí sa to, čo hovorím vždy, že v slobodnom vysielači je možné aj to, že nás nielenže môže počúvať poslucháč, ktorý s nami bude hlboko nesúhlasiť, ale zároveň aj jeho názor tu zaznia a hostia na isté odpovedia. Píše nám Ján, ktorý teda napísal mail tohto znenia. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať uh, pána Žantovského, ako by sa mu páčilo, <coughs> keby Počkajte, zdvihnem. Tak na, dajme najskú presne poslucháčovi, aby teda dlho nečakal na linke a potom sa teda dostanem k tomu spomínanému mailu. Dobrý, Dobrý. večer. Aló, počujeme sa. Dobrý večer. No, nech sa páči, už vás počujeme. Dobrý večer. Vrtín, minulca Ja dneska budu takovej trošku od kraje. E, souček. No, homosexuál prostě z Brna, promenúci, milo. Brna je je souček, ale nechci být takhle zprostej. A znameníte si to jinak. Máme co, máme prezidenta, se 107 tvé, Řechka, Poldy, homosexuálové. Prostě mě se nelíbí, nelíbí se mě to, Merkelova, Mark, Ma, Macron. Prostě to jsou lidi, kteří nemají budoucnost za děti. A pak se nedivbají, že to takhle nějak, jak je vede. A mezi náma, kdybyste kdyby měli výbory, nebo Petr, nebo, nebo tady pan Bohuš firmu. Dokážeš si představit, že máš firmu, velkou firmu, 7 miliard, ty navýšují poplatky na 9 miliard, Že ti přijde ten člověk, o po, po, kterém chceš, aby ti řídil tu firmu, psíkem, první, jakože přijdeš do práce s psíkem. Je to sakra No a dobře jste řekli, že Xaver, méžou sadu, taky je z Brna, stěšnová, jo? Prostě dokážeš podivnej Ksaver. Ksaver je podle mě zatím. A zatím, proč souček není, si myslím, že je hodně jsou volby, politika, motorista, jo, něco, jo. Ale prostě už mě trošku se dou těch ale kteří nám prostě, když to dělají doma za dveřma, OK, je to jejich věc, ale pro Bůh nebudou nám říkat, co máme dělat. Že to je taková, jako mm -hmm. celá je, či nám furt říká, co si máme myslet, OK. Já si pustím hokej, blbý hokej si pustím, hned ho vypnu, protože fakt jsou tam Maďaři hrajou. já si bojím na Maďary a komentáři český televize mají furt narážky prostě na mm -hmm. na Slovensko, svrchovaný holby na Slovensku, na Maďary, prostě, teď, proč to mám platit? Já vám to mám povinnost platit 150 korun za českou televizi, kterou nemám. Já si pustím hokej z platformy Skylink nebo něco, za kterou platím, ale Jestliže že tahaj, a tahaj komentátoři, prostě politiku, standardně, už je standardní věc, že se prostě v český televize, ve fotbale, v hokeji, tahá politika prostě do sportu. Špatně, špatně, špatně. Hmm. Jo. tak jenom Dobrý, jsem čak. chtěl hmm. říct to, že mně to připadá, že prostě, si klucí dělají za dveřma, ale ať nám neříkají, co máme dělat, ať nám neříkají, aký ja mám významný nádor na túhle to, jo? No, dobré, tak... To dobre, tak... to Dobre, ďakujeme za, za telefonát. Ja, ja bude samého zaujímať, ako sa tuto naši dva hostia vysporiadajú nielen s tou otázkou teda homosexuality, ktorá poslucháča trápi v týchto vrcholných funkciách, ale ja som za tu trošku usmieval, že keby len homosexuál, ešte dokonca z Brna. Ja teda neviem, ja som zo Slovenska, neviem, akej hrozy sa človek dopúšťa, keď je z Brna, to mi možno vysvetliť, ale... ale teda akože sranda bokom to, čo hovoríte k tomu športu, tak napríklad my tu na Slovensku sme boli svetkami, keď v tomto prípade sa bavíme o komerčnom médiu, však k tomu pôjde tiež jedna otázka od poslucháča. Komerčné médium Deník urobí pred uh, hokejovým zápasom Slovenska s Litvou či čo to bolo Litva, rozhovor, kde litovský hráč hovorí, že má dnes veľkú motiváciu hrať proti Slovákom, lebo majú tam Slováci dvoch hráčov z KHL, z tej ruskej ligy, a teda rusáci sú teroristi, napíšu tam v denníku N, taký, taký titulok dajú, Aš poslucháč, vlastne čitateľ nevie, že teraz vlastne by mal v tomto zápase fandíť tým dobrým litovcom, lebo to sú tí kladní hrdinové a Slováci sú ten odpad odporný, hnusný, ktorý si dovolil zobrať do svojho týmu dvoch hráčov z Ruska. Čiže... Čiže, čiže áno, že, že do tohto šampionátu tak ako vlastne do všetkého sa už tak vnáša neskutočne politika robia to presne tie médiá, ktoré inak vždy rozprávajú všade o tom, ako je spoločnosť držne polarizovaná a nemali by sme sa ďalej deliť a, a nenávisť a niečo podobné, ale robia presne, presný opak. No, tak neviem, že kto sa teda idete vysporiadať prvý s, touto, s týmto poslucháčským názorom, ktorý nám tu zaznel, a či vôbec chcete, ale nemusíte. Môžete povedať, že však ideme ďalej a ako, ako prečítam e-mail, alebo... Neviem. Říkaj, Patře, říkaj. Ne, ja som jenom chcel ťičiť, pretože mňa tam pan posluchač Timo menoval, takže e, cítim povinnosť na to trošenku zareagovať. Ja som... Prednám se e, ke všem svým zločinom. Som... Bílý, heterosexuál jednou a stále ještě naštěstí ženatý. Mám děti standardní, nemám je nakoupené v žádném a necítím se býti eh, bramborzítem nebo, nebo velboudem nebo tak ve svém jiném pohlaví, ale přesto uh, jsem velmi alergický na dvě věci. Na to, když se zpausalizuje sexuální orientace někoho a paušalizuje se rasová orientace někoho. Já jsem ztratil mnoho přátel, když jsem jim napsal, už mi prosím vás nepište žádný kolovací mail, kde budete někoho obvinovat z e, semické nějaké násilné činnosti a budete prostě se se antisemitsky. Jako podívejte se na dějiny, naštěte si to. Je to všechno mnohem tisíckrát složitější. Ne, není možný říct, za všechno budou židi. Stejně tak není možný říct, že všechno budou homosexuále a vůbec ne zbrna. I když je pravda, že u nás v Praze se říká, že býtí zbrná není domicil, ale diagnoza. To je pravda. No. Ale to je, to je takový dětík. Jo. Ha. Jo, Ale já toho, já toho součka jo. poznal jako člověka, který je celkem rozumný, manažersky zkušený a to, že si tam přijed pejska, to jsem ani nevěděl teda do dneška a ani mě to nějak nenasírá, protože eh, už je 10 hodin, už to můžu říct, jo, jo, jo, jo, jo to s tobou už můžu vyslovit. Já mám šefa na Národně hospodářské fakultě je tedy bývalého šefa, dnes kolegu docenta Ševčíka a on je velký psomil, stejně jako já. A on si i v době, kdy byl děkanem, vodil do své kancelářte svoji nádhernou francouzskou krka Španělku, která už byla velmi letitá 16-17 let. Chudinka pak zemřela ale byl, byl to krásný, hodný pes a ten vidíte na, na vztahu člověka a zvěřete, vidíte taky hodně na vztahu člověka a člověka. E, zkuste o tom přemýšlet taky někdy z těchto pozic a nejenom z takových těch jednoduchých Ježišmaré je to bůzná je z Brna a ještě si tam tahá psa. Mm. Přenížujte o tom, jaký udělal chyby. Udělal jich hromadu. Někej jsem tady jmenoval. Ale prosím vás, nevyčítem tému, že je homosexuál Brna a ta si tam pejska. To bych se strašně zlobil. Mm. Pán Bohuš, chcete vy k tomu? Jo, já, jsem, já jsem u toho pejska mysl, měl na mysli pouze to, že prostě člověk na takových detailech, jako v nějakých určitých chvílích, které nejsou úplně nevýznamné, jako je třeba to očekávání s nástupem do práce, že vlastně jako může přemýšlet o tom, jaké jsou ty symboly, vzkazy do společnosti, jo, priority a podobně. A, a, a od toho se potom může odvíjet i to uvažování, do jaké míry potom zvládl, nezvládl tu svoji pozici během toho roku a půl, jako jak jsme se už o tom bavili, že a jakým způsobem uměl jako delegovat, nebo e, e, přejímat a rozhodnutí a podobně, jinak samozřejmě s Petrem, jako to, co říkal Ohledně sexuální orientace, souhlasím, to se nedá házet jako prostě nebo takhle k, jako k tomu přistupovat, ale spíš obecně, jo, že se dá vzít takový ten stesk, možná neúplně, neúplně korektně vyjádřený po tom, že jaké máme jako různé lidi v těch různých vysokých manažerských pozicích nebo politických funkcích, pokud se zaměříme na kvalitu výkonu, tak je asi vidět, je patrné, že ta kvalita klesá, že kádry dochází a to můžeme považovat možná i za dobrou zprávu, že samozřejmě při předpokladu, že se vedle někde paralelně bokem bude tvořit nová, nová skupina lidí, nová elita, která by tu stávající, která jde takhle dolů kvalitativně, tak by ji mohla časem nahradit. Ja, možno, ja bych môžu no, môžu no, ešte jasné, jednu vitu to bych chtiel navázať na Petra teď, je jako velice dôležitá vieta Já, jak se stále tady prosím že, že, že jsem s, s těmi školáky. Já jsem s nimi 20 let a musím říct přes 20 let, 25 skoro. A musím říct, že za poslední takové 3-4 roky mám velmi příjemné pocity občas, že ti lidé, zejména ti, kteří vyrůstali, narodili se v 90. a vyrůstali, vyrůstali, v tom příslušném období, období první dekády nového milénia, byly zkorumpovaní všemi těmi různými eh, lacinými zájezdy, eh, výlety typu Erasmus a tak dále, placené z veřejných zdrojů a tak. Je, a ty, tyhle lidi byly vlastně masážovaný proto, aby e, byli příznivci té, té politiky, kterou dneska tady zažíváme, tak jako, po nich nastupují lidé, kteří jsou už třeba o čtyři, o pět let mačí, mají e, trošku jiné zkušenosti, zdálka ne, tak neskrompované <hým> a zdálka ne tak laskavé a, a zvaté, a je s nima mnohem rozumnější řeč. Já vedu s nimi, protože tam učím ty mediální předměty, jak s nimi vedu pochopitelně debaty o médiích a politice a ekonomice a věcech, které s tím souvisejí a poslouchám. Já jim neříkám, co si mají myslet, nebo vůbec jim neinduktrinuji nic, ale poslouchám velmi pozorně, co říkají a jsou mnohem rozumnější než třeba studenti před, já nevím, sedmi, osmi lety, kteří byli nadšení proto ten progresivní liberalismus, tak tyhle ty už pochopili, že ten svět je mnohem komplikovanější a mají mnohem rozumnější názory. Proč to vlastně tam? Protože já jim vždycky pokládám takovou důmyslenou otázku. Dámy a pánové, uvědomujete si, že za pár let tady kdy budete vládnout? My už ne. My už půjdeme na ryby ale vy tady budete vádnout, tak prosím vás, přečtěte si Sokrata, přečtěte si francouzské revoluci přečtěte si Tokvila, ať víte něco o tom světě, ať vádnete správně, protože budete vádnout i nám. A cítím, že to na mnoha místech dopadá na úrodnou půru a ty lidi se nad tím zamýšlejí. A z toho fakt radost, jo? to je jeden z mála důvodů, proč jsem stále ještě optimista. No, je, já jen trošku možnost sa postavím na stranu toho poslucháča a skúsim dať možno niektoré veci na, podľa mňa, právú mieru. Ja som zase nemal ani taký pocit z toho, že by nejak extra kritizoval homosexualitu. Mám taký pocit, že on sa skôr snažil vysvetliť to, že tieto pozície vysoké obsadzujú ľudia, ktorí sú bezdetní, či už sú to homosexuáli, alebo spomína Lajenovú, Merkelovú, alebo Macrona a hovoril o tom, že teda ľudia, ktorí nemajú deti, že potom ne, necítia ako keby zodpovednosť za tú budúcnosť, tak ako tí, ktorí deti majú a odovzdávajú potom ten svet svojim ratolestiam, potomkom, že potom oni majú ako keby väčšiu zodpovednosť za svoje vlastné činy. Ja som takto pochopil to, čo chcel poslucháč povedať. Máme, myslím, že dňa, niekoho ďalšieho na telefóne, tak dobrý večer. No, Dobre, tady poslucháč Brná. No, a už no, je u Brno, už uložíme doma. Když rejitel součík přišel do funkce, že tam teda začne dělat nějaký pořádek a e, začne se teda zabývat, ale hlavně i těmi regionálními studií, to tenkrát vlastně doporučoval udělat e, ten konkurent e, vlastně teda toho Dvořákova. E, dvořák tenkrát kandidoval, je to asi 10 nebo 12 let zpátky a měl nějakého konkurenta a ten se chtěl právě zabývat regionálními studií a hlavně více podporovat. To se tenkrát nestalo, neudá to ani dvořák, e, tak jsem čekal třeba, že by to udělal ten souček, proti němu se bohužel teďka otočili lidi. A nevím teda, o co přesně Xaverovi jde, e, toho sleduju už dlouho teda, a nevím, co tam přesně má za problém se součkem, jestli je tam nějaký boj o moc, nebo o co přesně jde. A mohl by to taky někdy i vysvětlit Xaverovi z těch svojich převodopořadech, když teďka dneska tam zanájchl zase. A různý, si tam různý svoje, nechto že kamarády, nebo kdo to je, Aby tak. Ale dobro, bylo dobrý, kdyby ten souček třeba se argumentoval, že e, a obrátil se možná i na soud, a to myslím spíše z regrace, že vy mě vyhazujete, protože jsem homosexuál a proto vlastně jste proti mě a druhá věc, že byste se tam bavili vlastně o té spatiákové revoluci. Já nevím, kdo, jestli tenkrát někdo z vás jdu, tenkrát byl přímo redaktorem České televizi a bojová práci právě proti jako že té vládě nebo proti uh, řediteli radčovi, ale byla chyba, že tenkrát vláda neposlala zásahovku a všechny tam ty redaktory z té České uh, televize nevykopala ven a prostě nezavedla tam nějakou přímo správu na to. Ďakujem pekne. No, vidíte, poslucháč z Brna a, a, a teda som čakal, že príde nakladačka, že na, z, túto z Brna ste nás očierili a, a teda ne, nezareagoval na to. Ale padlo meno Xavera Veselého, tak využijem to, že Um, tuto je aj mail od Diona, ktorý píše, počkajte s tým telefónom, dáme si mailik, že jak hodnotíte roli člena České, Rady České televízie Luboše Ksavera Veselého v procesu odvolaní generálneho riaditeľa Jana Součka, Ďakujem za odpoveď. píše teda Karel, že no, toho Veselého, na toho sa pýtalo to je také zvláštne, že však ten Souček vravě, že práve. Uh, že práve Xaver Veselý bol jeden z tých, čo sa mu mali vyhrážať a tlačiť na neho, aby vyhodil Moravca. Takže je to také zvláštne, že ten Xaver Veselý, že jeho rola v tomto celom, že ako ju hodnotíte. Pán Bohuš vy. Já nevím, no jako, to je takové ošemetné, jako jít na to vždycky přes v té osobní rovině, ten se mi líbí a ten se mi nelíbí. Možné, možná jako perspektivní řešení, kterému by rozuměli všichni, by bylo to od počátku, kdyby se vyvinul tlak na dramaturgicko-editorskou práci, to znamená, že každý den ráno by se ten večer a ten předcházející den hodnotil, co se udělalo dobře, co se udělalo špatně. jako to, Podle toho, co vidím na obrazovce, toto se neděje, nebo se děje pouze tím jednostranným pohledem. A najednou, kdybychom vyvinuli ten tlak, že by na takové, já řeknu příklad, na takové porady třeba chodil Petr Žantovský jednou týdně nebo každý den, nebo někdo, někdo další, kdo by mohl rozumět tomu řemeslu, aby uměl říct, co to je vyváženost, objektivita a podobně, na konkrétních příkladech, které jsme den předcházející odvěděl, Vysílali, tak by to redaktoři by měli zpětnou vazbu, věděli by, co dělají špatně nebo ne a, a, najednou, a najednou by nám začalo krystalizovat to, kdo v té redakci jak, jak pracuje, správně nebo nesprávně a od toho by se mohli odvíjet i přirozeným způsobem personální změny. A samozřejmě i ten, ta poznámka Petra v tom smyslu, že zavést nebo když jste říkal, vy, si uh, u nové paní ředitelky na Slovensku, STVR, zavést více názorů. Ano, všechny názory by měly zaznívat uh, v té televizi, aby i ten jeden názor uh, ztratil tu, tu výjimečnost a byl v té konkurenci těch dalších, aby musel obhájit to, zdali je správný nebo, nebo nikoli. Takže, jako možná by se daly tyhle ty personální, individuální věci řešit tímto komplexním způsobem a a bylo by to daleko čistejší než, než takovým tým dojmem, my ho tam chceme, my ho tam nechceme. Ale samozrejme ja rozumím i tomu, ako když niekto dělá hodně něco špatně, tak, tak je to třeba řešit. Pán bohuž už vy si viete predstaviť tú hrôzu ktorá by vznikla v momente, ke, keby v tej verejnoprávnej... Nie, nie už si to predstaviť. Lebo, vie, viete, že, si musíme uvedomiť, to verejnoprávne médium to je v domácnostiach všetkých ľudí. To, je v, to je v domácnosti aj tej nejakej babky tam, čo slobodný vy sa v živote ani nepočula. Teraz predstavte ano. si tú hrvozu, čo by to spôsobilo, keby tam takéto názory zaš... Pán Bohuš, tak toto je, toto, je, toto je príšerné, čo ste povedali. To je, to je nepredstaviteľné. Ano, to ste sa... Ježišmarja, to ja som sa teraz zatočila hlava, ako tu sedím. Ano. Som skoro mě, spadol mě, zo stolíčky. Mne napadlo, že by tá televize mohla patřiť všem všem lidem v republice, všem různým názorovým skupinám. No zvláštní požadavek. No. no. je to také zvláštní, no, to ona máme... Řek, ona, ona, ona totiž ze zákona patří všem, protože my všichni platíme. Ano. Ona nemá státního vlastníka, ona nemá korporátního vlastníka, ano. ona nemá soukromého vlastníka, ona má lílového vlastníka. My všichni jsme akcionáři České televize, což to je velice relevant ty k Aleš si no ešte ale vy predstavíte tie škody, a keby to napáchalo, teraz by tam vystúpil nejaký, ja neviem, Bukovský, ktorého tu pán pánbo už spomínal, alebo nejaký ano. iný odborníci, nejaký odborník na očkovanie, si teraz predstavíte, by tam začal ano. rozprávať o, o teda vakcínach, ktoré naozaj môžu prinášať aj teda nejaké tie vedľajšie účinky, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné, a teraz tí ľudia, ktorí toto ani nikdy nepočuli, lebo pozor, takí ľudia naozaj reálne môžu byť, čo teda sú zavesení len na tie verejno-právne médiá, a teraz, ten zmetok, ktorý by nás asi predstavili, ako by ich vyplašili, veď to by sa nám tu rozpadla demokracia, to predsa takto nemôže fungovať, že tu ľudia budú si rozprávať hoci čo, pán Bohuš. No. My máme zodpovednosť za tých ľudí, aby sa nám tu nesplašili. To nemôžeme ano. my takto robiť. To, ho, ho, ho. A, do relácie, a do relácie, do kríža, aby prišiel Emil Páleš a diskutoval, kde tam spájem no. no. <laughs> Dobre, ešte Mně to přijde, ten, ten, ten uh, souček, když nastupoval, když jsme ho tady mydlili, tak on skutečně sliboval, že vytvoří proti tomu Moravcovu uh, pořadu otázky, jaký se konkurenční diskusní pořád kam budou zváni lidí jiných názorů, uh -huh. aby aspoň takto se vytvořila jakási pluralita. Nikdy to nesplnil, protože to, co se dneska nazývá události komentáře týdne, to je taková žvanírna, to je jen taková hra, na pluralitu to, to nemá žádný hlubší význam, o které my se tady bavíme. Ale, ale já si představuju, já jsem viděl jednou, to bylo úžasný, pořád Mišo na kterým byly dva, dva hosti, jeden byl Rostas. A jeden byl uh, Juraj Smatana. Hmm. A samozřejmě dva na jednoho byla to obrovská bžunda, trvala skoro dvě hodiny. Uh, ten roztaz, protože on má hroší kůži, tak to samozřejmě vydržel. Uh, Smatana je takže Takže, takže se tam rozklepával různě pocitově. Je to stará věc, je to možná pět let zpátky, čtyři roky. A já si představuji, jak takhle jako v české televizi je nějaký takový jako Železný nebo někdo tam vyfasuje do potradu třeba, co já mzdeníka z Borbila, nebo, nebo Petra Bohuše, nebo co já vím kohokoliv s jiným názorem, je, Ivana Davida, bohužel už ne, Jardu Baštu, protože jsem ale prostě někoho, kdo má pevný, jasný názor a vědomosti o věcech. A teď si jako ten moderátor plave, protože o tom nic neví tak jako oni toho přece nemůžou připustit. Teď by se ukázal, vzpomínám si na historku, pomíte poslední historka, e, v české televizi v událostech komentářích svého času dělal jednoho z moderátorů, Člověk, který dneska dělá zpravodaj z, z Buďckého východu. A je, měl tam, e, to byla taková ta éra, že ten moderátor v dávnosti komentářů měl několik témat, třeba nejnovější premiéra opery. Vedle toho třeba, co já vím, situace vežních, e, srpkových nebo prostě ne, ne, zcela odlehlý věci medicínský a tak dále. Níčemu z toho nerozuměl, ale měl nějaké vpravy. A tenhle ten chlapec, já ho nebudu radši jmenovat, je, tak tam měl za, za hosta Richarda Haška, to byl vnuk Jaroslava Haška, slavného to spisovatele, autora Švejka. A v Putimi se tehdy odvidí, jako představovala socha Josefa Švejka a byla to jako slavnost na počest Jaroslava Haška. A tenhle ten chudáček, moderátoreček, tak, tak jako plaval v těch přípravách a a tam narazil na slovo, kterému nerozuměl a říkal, no já tady mám, že, že váš dědeček byl také uh, komisarem ve městě Bugulma. Uh, ne, že byl v Bugulumě. Co to je Bugulma? Značiš ten chudáček, Hašek na něj vyvalil oči a říká, eh, prosím vás přeštějte si to. To bolo nejaké město, kde bol nejaký, nejaký funkční Mechanismus, který nějak fungoval v nějaké době, a dědeček tam v té době fungoval jako, jako velitel tohoto města. Tak se to prosím do, do, do, doplňte. A jako na veřejnoprávní obrazovce na naší e, televizi, když má za zadkem 15 rešeršistů a dva režiséry a dramaturgy, e, tak tam prostě jako slavný moderátor řekne: A co je to ta Bogulma? No, tak to mm. to, to, to som padal na záda a říkal som si, bylo by možná dobré túto avizie zrušiť. Protože tohle už je opravdu strata času. No už trošku časovo nadslúhujem, až nevadí, poslucháč čaká na rynke, tak ešte posledný telefonát dáme potom ten jeden mail kritický a týmto máme vlastne vybavené. Takže poprosím, ak sa dá, tak nejak v rýchlosti možno otázka alebo, alebo nejaký názor. Dobrý večer. No ja som sa mal že čo sa stalo, že vlastne Slováci rezignovali a odústali slovensku televíziu Tak je to možné. Také slovenská nechále mi, že vlastne ten tlašik dotiahol slovenská na Slovensko, založil všetky organizácie, rozmiujete, takto tlašiková vyrastal na slovenských peniazoch a oni nájdú pozitívny, ako to hovorí tí že životný príbeh poskytne, ja keď to nemyslím, odovzdarie slovenským. celovidinu celosloví. No, dobre, tak toľko názor poslucháča v podstate kritický na adresu e, súčasnej teda novej riaditeľke a ja k tomu rovno pridám hneď aj teda kritický e mail od Diana, ktorá, to, to je ten, ktorý je teda adresovaný, Peťo. Ešte raz začnem čítať. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať pana Žantovského, ako by sa mu páčilo, keby Česká televízia napríklad neodvysielala Českého leva v priamom prenose na Slovensku, už chápadlá kleptokraticko fašistické vlády sa pričinili o to že obdobná Galácia slnkov v sieti udeľovanie filmových cien nebola v RTVS vôbec odvíselaná asi z obavy, čo zaznie v prejavoch ocenených víťazov takto mi na tom sme so slobodou prejavu za socializmu to nebolo inak. A čo poviete na Gustava Murína, ktorý označil v Prahe Václava Havla za bábku v rukách cudzích mocností a pôsobil, spôsobil škandál na výstave Svet knihy ako zástupca Slovenského literárneho centra, tak nejak vyzerá momentálne kultúrne Slovensko za tejto vlády. Hambím sa, Ján. Já se samozřejmě velice, velice nechci vyjádřovat ke slovenské rávitě, protože tam nežiju, byť tam mám mnoho přátel, a jezdím tam velmi často, byl jsem tam před deseti dny na několik dní a, a je mi tam vždycky dobře, jezdím tam dovolen, na dovolenou, když to jde a Uh, ale v žádném případě jsem velmi ostražitý, jako hodnotit uh, takové ty vnitřní věci, které vyplývají ze situací, které tam vznikají. Takže já bych to vzal per partiz. Český lév je zcela bezvýznamná naprosto formální společenská akce, kde se ukážou nějací čeští pravdováskovní bizarně oblečení umělci, rozdají si nějaké ceny, Řeknou si, že by bylo fajn, kdyby dostali skra, a pak ho nedostanou. Já to říkám takhle jednoduše, ale v podstatě tenhle význam to má. Čili mě by ten bonus v, v té pro programové nabídce rozhodně nechyběl. Že by ho dali někdy v repríze, někde na ČT2 e, pro zájemce o tohle ten typ programu, proč ne, jako to je v pořádku, je to, je to veřejná akce v pohodě, ale že by to muselo být, prime, prime, to opravdu pro mě nemusí být, to není zlatý slavík a to taky vlastně pro mě nemusí být, jo, to prostě to není úkol české televize tohle. Slonko v světě byl krásný slovenský film, ani jsem nevěděl, že ta cena se takto jmenuje a, a je mi to, že je, má nějaký politický e, stínování. E, to jen tak jako na, na, mimochodem, ale jako nic o ní nevím. Takže k tomu se nevyjádřím. Co se týče toho... E, toho Gustáva, ano. No, Gusto Morín je samozřejmě provokatér celý život, já ho znám 35 let, je to celoživotně provokatér, člověk, který si staví svoje píjárko na tom, že vyjadřuje a vyslovuje provokativní věty a, a, a jako chce naštovat velké množství hodí, Tady se mu to moc nepovedlo, protože byl zástupcem slovenského oficiálního kulturního ne, institutu. Pokud vím, tak byl dnes odvolán, pokud jsem mám zprává. Ano, ano, ano, ano. No. A já, já si myslím, že je prostě to, tu situaci nezvát. Tam ho přišla provokovat nějaká redaktorka z respektu. Ne, vysloveně byla připravená ho vyprovokovat otázkama, kterých se vůbec natýkaly knihy. Která se tam prezentovala, mě bylo nejvíce i to Igor Váleka, e, což byl autor té knižky o Haškovi v kontextu slovenském, e, a což je velmi slušný člověk z, z Matice Slovenskej. E, jako to, to byla taková, taková blamáž. No a ta, ta paní Svobodová, z respektu, to prostě jako vyhrotila, jak je zvyklá prostě vždycky udělat provokaci. No a ten Gustav Mourini na to skočil pretože na tejto situace nemá ceta a navíc mu to dělá dobře sa s nekým hádať, pretože je na nej vidieť. To je asi všechno, co k tomu môžu říct. No. Bola to sice na teba, Beťa, otázka, ale ak chcete pán Boh už môžete prípadne aj vy na to zareagovať, ale cítíte necítite potom, jenom, vás do toho. Ne? Jenom, jenom, jenom drobnosť, hmm. ja si myslím, že pro úplnosť a vyváženosť by v takových souvislostech mělo zazníť i to, co říkal Petro, ako ohledně té provokace. To, že tím všechno hmm. začalo. Paní Svobodová takhle vyhledává různé akce a e, pan Murín, jako já si zřejmě na to skočil. To je jedna věc. U toho lová mi vadí nebo myslím si, že není správné, že e, se takové e, pořady v přímém přenosu zneužívají k osobním politickým proklamacím. To je úplně zlé. To je, to je zneužití veřejného prostoru ve svůj nějaký osobní prospěch nebo nějaké politické strany a podobně. A pokud jde o ještě jakoby takový jeden příklad u té STVčky a paní Flašíkové, já když jsem koukal teďko na poslední newsroom v neděli večer, tak tam to také tak jako podsouvají, jo? že řeknou no tak když je to dcera toho pana Flašíka, který byl napojený na ty politické strany, ale už nikdo nerozebírá do jaké míry, jako co jakým způsobem s tím má nebo nemá paní Flašíková společného. Jo? Ale podsouváme tady prostě něco jako kdyby nekalého, ale přitom to tak vůbec nemusí být. To, je, to, to jsou ty, to jsou ty hmm. jakoby nenápadné manipulace, kterými ovlivňujeme veřejné mínění. Hmm. A asi je to naozaj tak, len k tomu gustavovi Murinovi, je úplne v poriadku pán poslucháč Jan kritizovať Gustava Murína, ale ak chcete byť objektívni a pravdiví, nemôžete nevidieť provokáciu, na ktorú ten Gustavo Murín naskočil, takže ak chcete byť pravdiví, treba aj túto časť celého toho príbehu vidieť. Ďakujem vám, pán Boh, už veľmi pekne za účasť v dnešnom dualogu. Peťo v úvode povedal, že teda dúfa a verí, že to nie je poprvé a naposledy, takže ja verím, a väčšinou to tak býva, že si sa zavoláme niekoho, kto tu má svoju premiéru a potom, keď príde nejaká téma opäť vlastne k tomu, čo on je v tom akoby doma, že keď si zavoláme nejakého analytika bezpečnostného, tak potom vždy, keď je nejaká téma na tieto, na tieto neviem, bezpečnostné záležitosti, tak si ho potom opätovne voláme. Čiže ja tak trošku predpokladám, že ak bude z vašej strany záujem, tak ak budeme mať zase nejakú debatu o médiách, tak. Ja predpokladám, že Peťo Žantovský opäť vám zatelefonuje a si vás sem pozveme a budeme veľmi radi, ak teda opäť nás tu poctíte svojou prítomnosťou. Za dnešok vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Rád sa zúčastním. Znovu bolo to veľmi. milé. Ďakujem moc za pozvání. Petr Bohuš bol dnes hosťom relácie Dualog, s ktorým sme sa rozlúčili. No a Petr, lúčime sa aj s tebou, ale vieš, aká je tvoja povinnosť záverečná. Takže ešte pesničku nám ozrejmíš, oz, teda predstaviš tú záverečnú. No a potom sa aj teda peknej ty <laughs> Jasně. Já děkuji Petrovi, děkuji tobě, Boreci. děkuji našim posluchačům, ať už dnes premiéře anebo budoucnu na e, Farktivu Slobodného vysíláča. A poslední písnička má takový skoro až symbolický e, název, proto jsem ji dal taky na závěr a je moc pěkná od Jana Žižky. Takže nejprve ťeknú dobrou noc a pak ťeknú nás, aký písne menuje sa Báseň z palubí. Miete sa krásne. Skôr ako tú pesničku pustím a sa s vami rozlučím aj ja z Bánsko bystrického štúdia. Vám pekný zvyšok večera. Praje Boris Koroni, do počutia. Jak faleš spovědi, jak stvrny na obrázku, jak v rypy do mědi, jak loutky na provázku, tak si tu dneska žijeme a tak si dožijeme. Tiší se sami sebe, že jinak nemůžeme. Je mlha nad domy, je hlupák, kdo se chlubí. Jsou blázni u vesel, je bída v podpalubí. Na místo zlatých mincí, i drobné v kapse schází. Čekáme na zázrak, jenže ten nepřichází. Ve fražce ohrané, kde dávno došla slova, se hrdostí Vazala, s odvahou Oblomova, hledíme k loděte, jenž klesá do peří. A my tak ze zvyku mluvíme o naději. to zpovědi, jak skvrny na obrázku je ticho hluchoty, odpověď na otázku, proč si zas takhle žijem a asi dožijeme, Těší se sami sebe, že jinak nemůžeme, že jinak nemůžeme.